Ladies and gentlemen, what do you want je to see? you with you. What do you want Din a <laughs> You are kissing, you are kissing. You are kissing me. You are fighting me. You are loving me and I savor. You are kissing A tragedy. We Szántom fel a bőrödet, hajtom a hasznomat, a bajszomat pödröm meg Van egy dobban bukos borom, lányokat az úton fogom Abbi begyár úgy gondolom, semmitől se húzodozom, Nevem meg a porba Vesz a nyomorult kokastól a sportja Akinek a szortja, hogy a szegényeket fosztja Úgy vágom orbanéz, mint halasz a törba. Most potpon ül és hallgatja, míg sötét lesz Meri a sósat a tévéhez Lehet, hogy jó lett volna talán De most már elég, hogy a szó egy szomorú A a fejem felett, az esőbe kizavartak. Bár csak béka lennék, vagy jó nagy levél. nem lenne semmi veszély, nem kell a kamu beszélni. Rúzsalétemre hullatom a szirmom. Egy a lényeg, hogy még van mit innom, amíg pálinka marad, eme e bolygón. Szerkenjen a hormon. Rózsa vagyok, tudom én a dolgom. De tulipán Jimmy, nehogy orba nyomjon. Nehogy orbanyomjon, nyomjon. Nehogy orba nyomjon. Ő a soha. Ma 2019. december 4-e van és szerda, a pontos idő 10 perc elmúlott reggel 7 óra ez a Kejfej Jancsi, minden amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora 8 óra után egy fürjes Balázs interjúval készülök Van ebben a füries Balázs Karácsony gergeit tandemben valami hihetetlen, mert miközben nem történik az ig ad a világán semmi, permanensen nagy interjúk jelennek meg ugyanarról. Meglátjuk, hogy a kejfejjancsi etekindetben milyen narancsot fog majd szülni, egy abszolút zavarral. Ma 2019. december 4-én 8 óra után majd néhány perccel. Hideg van, mínusz 7 fok van. Ennél sokkal melegebb később se lesz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, maival együtt még 13. 061-48-90-999-06-30-677-1161. Háza nagy, férje béka. Puszilja, perce, a nem műsor 14 éve a éve nem felete, csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Nem se, csak kitalálhatom, hogy mit csinál. Ház a nagy, férje béka, puszilja persze, de nem kira. ha... ha.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 egy másik nőnek írtam ezt a dalt papara papara egy saját eredeti dalt, ami neked szól nagyon Vagyít, de nem azért, öntakot, ezt használd és vagy így, de sajnálom azért, az önt a lakontálni. Ezt a egy másik nőnek írtam, ezt a egy másik nőnek írtam, ezt a egy másik nőnek írtam. Itt neked a tiéd, ha most is ismered. Ezt a egy másik nőnek írtam, ezt a egy másik nőnek írtam. Don't pretend you're marching to the a 814890999 és 063677 1161 ma 2019 december 4-én szerdán 5 perccel 4-8 után felkelt a nap bár nem nagyon látszik, köd van és hideg Jó reggert! Jó reggert! Kívánok, Horváth Téteret! Hát Szeretném előre, pucsát, hogy nem csodálkozom ezen a dolgban, amit mondok, hogy ez az élet rendje kirevették az első komisszárt Bássárnyai Mária nevében a József, a filasztinát felügyelő bizottsági élő. Nem tudom, hallotta. e Péter, figyelj! Ez az élet renget, kemmi némi fáradást. Tehát az a helyzet, hogy én tegnap... De nem, figyelj, én teljén például e mail -eztem az indexet. Tehát én azt mondom neked, hogy azért lassan, figyelj de Péter, mi? de ezt komolyan mondom, nem jó, hogyha a saját magad karikatúrájára de miért páladát, azért, azért, azért Péter, mert például itt volt Csáki Judit, akit felírtak, és közben előterjesztették, de ő arra kérte az előterjesztéket, hogy vegyék le a nevét. Tehát először is, előtt nem jó. Először is óvattal, másodrészt pedig az, hogy komisszár meg egyebek ezekkel a szavakkal éljenek politikusok ebben a műsorban Én nem szeretném, hogyha bárki ilyennel élne, hogyha én egyébként ilyennel élnek, akkor engem is szóljanak meg. Többet minden képezném most ezt? Hogyha egy ez... fizetes színházolóan nem csak a vezető, oda kinevezik-e felügyilvizság élére már egyet, ki. Természetesen egy, egy ha, vicces, ha vicces kedvemben lennék, akkor azt mondanám, hogy fékek is egyesülök, de ennyire nem vagyok ja. vicces kedvemben. Az, hogy egyéb iránt a politika a saját magához tartozó e, egyedeket valamilyen módon jutalmazza korsodijal, vagy felügyelőbizottsági tagsággal, ez egyszerre jó, és egyszerre nem jó. Én nagyon szívesen készítettem volna egy hosszabb beszélgetést e, Csáki Judittal, de mi nem vagyunk olyan jóba, hogy elmesélje azt hogy egyébként ennek a története hogyan alakult, hogyan szembesült azzal, hogy őt jelölték, és ő nem kérte, hogy vásárhelyi Mária ezt megtette, engem teljesen hidege, hogy ha már valami foglalkoztat, a sokkal inkább Horgas Péter a Katona József színházban, Vágó Istvánon kacagok, komisszárral, meg egyebekkel, Péter, hogy ez a világ rendje, ha ezt mondanád, erre is kérdőjelet mondanék, Egyébként azt meg tottam, azt előre bocsátottam, hogy nem csodálkozom rajta. Hát de, az, az de, az igen, de igen, de igen, csodálkozzál rajta, Péter, csodálkozzál rajta. Ne váljál a saját magad karikatúrájává, Péter. Én is hazamegyek, te is hazamész, ő is hazamegy, mi is hazamegyünk. Mi... Kurvára vigyázok arra, nem tudom milyen sikerre, hogy ne legyek a saját magam karikatúrája. Egyszer mindenki hazamegy. Ezt nyilvánvalóan nem én fogom eldönteni. Az Index újságírója azt mondta nekem, hogy hát ez az előterjesztés volt. Nem csak az a baj, hogy ezt lehozta faktumként az Index, de például Szilirévén a 444.hu tovább ércelődött rajta. Fúj, fúj, fúj! a Lakatos István mondjuk, jöreggel! Jöreget! Én ma reggel elolvastam a teljes népsort az Indexen, és én nagyon csodálkoztam, és én szomorkodom, hogy a Horváth Péter nem csodálkozik. Előjáróban annyit, hogy én az elmúlt 29 évben soha nem néztem ilyen listát, és fogalmam nem volt, hogy ezeknek a főváros által felügyelt intézményeknek ki van a felügyelőbizottságába. De borzasztó rossz üzenet, hogy ezek a régi nem kommunisták, politikusok, ezek a régi, Uh, emberek egytőennyüsként visszajönnek, ahelyett, hogy hagynák a fiatalokat meg a szakembereket. Én boltom. nem gondolnám ezt se helyén valónak. Én tényleg először is a nevek zömét egyáltalán nem ismerjük. Mindenki azokra a nevekre kapja fel a fejét, akiről tudja, hogy kicsoda. csoda. Uh, Vágó Istvánnal nem vagyok olyan viszonyban, hogy megkérdezzem tőle, ha igaz. Ha nem igaz, akkor viszont megint az indexhez lehet fordulni valami, Szili László. Tehát az, hogy hogy megy végig az interneten egy hamis hír. Tehát az, hogy az index valaminek nem néz utána, az nem korrekt. Az, hogy utána kontroll nélkül átveszik egyéb orgánumok, az maga az agyrém. De uh, most egy másik dimenzióról én, én, én ezt értem, Valóban, de... János, ahhoz nem szoktunk hozzá, hogyha egy Uh, médium lehoz egy listát, aki először azon kezdjünk, vodok. Nem, nem ahhoz már réges-rég hozzá vagyunk nem. szokva. Itt a Kejfej Jancsikban abszolút, itt már meg annyiszor fordult elő, hogy valaki azt mondta, hogy milyen felháborító, majd egy órával, két órával később kiderült, hogy a hír nem igaz, és amikor gerjedtek az emberek kommentárok formájában az eredeti hírre, akkor az ember abból megtanulta, hogy mindent óvattal kezeljen, feltéve, ha egyáltalán, ha így van, ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy politikai pártok hogyan jutalmaznak embereket, akik egyébként arra, én csak apámat tudom idézni, neki. azt mondta, a kórházigazgató nem orvos, hogy Vágó István mit gondol valamilyen grémiumban, ahova egyébként így első blikre abszolút nem való, az döntse el, Vágó István, döntse el a demokratikus koalíció, amelyik ezt lehetővé tette, miközben nekünk, neked és nekem jogunkban áll csodálkozni azon, hogy valaki hogyan tud olyan torszemélyiség szerkezettel rendelkezni, vagy nem torszemélyiség szerkezettel rendelkezni, hogy ilyenbe belemegy. Igen. Mondjuk úgy, hogy diszkomfortérzésem van. Vagy, te, vagy... Jobb De itt használ, nem a fiatalokról van szó, itt alkalmas és alkalmatlan személyekről van szó. Én fiatalokat szeretnék látni, a saját cégemben is ezt teszem, hogy ahova csak lehet, fiatalokat helyezek. Én hozzáértőket szeretnék látni, függetlenül attól, hogy férfiak vagy nők vagy transzneműek, és hogy hány évesek. Kurvára nem érdekel, hogy hány évesek. Mekkora jelentősége van annak, hogy hány éves? Alkalmas vagy alkalmatlan? Nagyon alkalmas vagy nagyon alkalmatlan? Na, nagyon alkalmatlan már nincs jelentősége. A nagyon alkalmasnak annak igen. És még egyszer mondom, az Index és Csáki Judit valahogy, tehát aztán az Index levette Csáki Judit nevét, de az, hogy egyáltalán felkerült, abszurdum. tencser Gábornak a magyarázat, amely szerint előterjesztésből dolgoznak, és közem. Majd amikor engem látnak egy felügyelő bizottságban, egy igazgató tanácsban. Miért te is azt, ami nem igaz? Zazi, miért szereted? te is azt? Zati, te is azt, aki hazudik? Na itt van a kérdés, Zazi! Zazi, ne el magad valamit ma Vajon Gyurcsány Ferenc belegondol-e abba, hogy Vágó Istvánnak ilyen jellegű szerepeltetés? Én azt gondolom, hogy ennek a jelentőségét őt egy tízes skálán kere-kettesre teszik, de lehet, hogy ezzel is túlbecsülöm a szerintük nem problémát. Hogy morálisan hogyan küzd meg Vágó István, hát annak a hangjait nem a key Jancsiból fogják megtudni. Itt szeretném elmondani, hogy aki az én önkormányzati szerződéseimmel jön elő hasonló szituációban az majd mondja el, hogy miközben más csodákra is képes hogyan tudja a kettőt egymás mellé rakni, és akkor éltem az önfeljelentéssel. nulla hat és nulla hey, hat Talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmesélem milyen jó. Hogy... Jó Egy szép enged tennél meg? 19 éve telefonálok neked, nem hiszem, hogy ebben. De nem érezted meg az iróniát, és nem, Péter, a szavaimban. Nem, Péter, nem, nem az elmúlt időben általában mutattad a fáradás jeleit, nem a mai napról van szó, Péter. De én ezt ironikusan mondtam, én ezt úgy, én... az nem változik, én... de úgy értettem, én... Én, ezt ér... vádolt, én ezt értem, értem én ezt értem, de egyrészt uh, a kejfejesi hangja, az iróniát, akkor veszi elő, bár te akkor veszed el, amikor akarod, de még egyszer mondom, nem a mai telefonra alapoztam azt, amit mondtad. Ja, akkor rendben, csak a mai azt hittem, hogy Nem, adott, nem, nem, nem, nem. Kiállítottam a tévedés kockázatával egy diagnózist. Az, hogy bánt téged, belejött, vagy nem volt igazam, az jó jel. Az azt jelenti, hogy foglalkoztat. Őszintén remélem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 mint a régió. négy és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 mint az öt millió magyar, akit nem hallanak világ, mint borba hullott mag, mit többé nem ered. Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is délkülöd, és bár a lényeget még nem értheted, ha nem értheted,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 014 és 0367 egy 61. A szilatki uudit, kedves ismerősök és ismeretlenek nem, nem vagyok felügyelő tag sem a szabad tésztáznál sem sehol. Sok oka van ennek, nem részletezem, csak egyet említek halkan, ha színi kritikus vagyok. Így. Mit lehet ehhez hozz hozzátenni? Semmit. Úgy van jól, ahogy van. 061 099 és 0999 06 Jó reggelt! Jó reggel, Kívánok, Kovács Erzsébet vagyok. A médiatanács összetételéről kellene <síns> a, a Horváth úrnak elgondolkodni, meg a lovas úrnak. A lo Erről lo kellene témázni. Lo lo lovas úr már nem tud elgondolkodni rajta, mert lovas úr... Gondolom hallgatja az adást, de azért a Horváth téter tőlem. Melyik lovas, főlenk, úr? Melyik lovas úr? Aki volt telefonál most reggel. Lovas? Bocsánat, L te, rosszat mondtam aki most a rakatos istán, bocsánat, Én... bocsánat. Nézze, azért fantasztikus, amit mond, mert ott volt, a, ott volt a fejemben alapvetően, mert Frije megkérdezték, talán az ATV-ben, vagy nem tudom hol, hogy mi a véleménye a kósaféle történetről, Uh, mert hogy ugye Fideszes politikustól, ha egyáltalán látnak máshol Fideszes Igen. politikustól, akkor mindjárt mindent megkérdeznek tőle, ami rátartozik és ami nem. Uh, én ezt a sort a tanácsa gondoltam megvalósítani, ha egyáltalán sor kerül rá, uh, mert ez inkább froszlizás, mert ez Fülyes Balázsnak nem területe, mint hogy Kósa lajos se, Igen. de önnek ebben egy tízes skálán tízesre van igaza. De hát az a kettő, aki mindig betelefonál, azért szeretném a véleményüket erről is, mert most ezen a már Márián kiakadtak, akkor most ehhez mit szólnak? Hát én azért az egyiket nem cserélném föl a másikra, és van, és nem vagy. Na jó, ezt váltsuk le, mert ez méltatlan a preszerhez. Szerintem egyébként az Unico reklám is. Az, de... Biztos egyedül maradok. Nulla hat egy négy nyolc kilenc egy a kirándulók szólt a jóist, de gyerünk segítsetek! segítsetek. Kelsár, Elég egy kabát, és az, az a... csak tátok. Na de, na de, na hát. Jó, reggelt. Jó, reggelt. Egy teljesen más, téma a Puskás uh, Aréna. A, <coughs> tegnap volt nálunk az egyik rokonunk, aki dolgozott az Arénán. Ő elektromos uh, dolgot szerel. És amíg teljesen döbbentem, amiről nem tudtam, hogy. Uh, Ilyenkor télen, tehát így ősszel, már nem sütve annyi nap a puskásnak a gyepére. Most van ilyen szolárium, fűszolárium. Igen, hogy, hogy az olyan bődületes, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy világítjuk egy ilyen nappal, egy mesterséges nappal a gyepet, hogy, hogy jól működjön a gyep, hogy tudjon nőni. Iszínűleg, tehát nem is tudom, hogy ez, ez fenntartható-e. Ez a stadion, Val ezzel a költséggel. Valószínűleg, igen. Egyébként uh, erről olvashat a 444.hu-n. Mondjuk nem a szoláriumról, azokat a gépeket egyébként láttam, fantasztikusak. Úgy néznek ki, mint, a csillagok háborújából jöttek volna elő. A de hát könyörgöm, ha a gyepnek erre van szüksége, akkor erre nehéz mit lépni. Oh. Meg is könnyeztem, valami opera, oh. vagy operett, vagy valami modern. Ja, ezt is lefogom, hát cserélmezsi borzasztó. klasszikus hangszerek, csak zeneszerzők most. Nyugodtan megkérdezhetik, hogy akkor miért hoztam el, tévedés volt, bocsánatot kérek. Mi a magamat is meg akarom látni, hát valamikor ez nem tökéletesen sikerül. Szóval ült a Gének, szivaros éppen süt a nap, megint másról A meg, végult jó isten és 36 hajrá, hajrá, hajrá hajra. 8 még 13 nap amelyival együtt 1 8 9 0 Semmi a köbön van? Vagy visz mindent a hideg? Megegyeztem Fülies Valázsával, hogy korábban kezdünk. Hírek óne! Erre a rövid időre. Van még 14 percünk, 13 az akármire. 06148909999 és 063677161. Médiatanácstól vágó Istvánik. Kamcsatkától nemes medvésik december 31-től december 31, 31 ig bár a civil rádió szempontjából nem december 31-ének van jelentősége Hölgyeim és Uraim, óhaj, sóhaj, panasz, bármi Ami a szívüket, oldalukat, egyéb testrészeiket nyomja, 0614890999 és 0636771161. Jött megnyugtató, hogy semmilyen problémájuk nincs, nincs óhajuk, nincs sohajuk. Minden rendben van, mindennel meg vannak elégedve. Minden szép és jó... Egy, egy hír nyomja valami azt, e, hogy a fővárosi önkormányzat képviselőtestelete megvonta Dersze Tamásnak megítélt e, termesteri fizetése után élete végéig járó száz e, százalékot, és levitte nem tudom, öt százalékra. Erről nem e, semmit, ez volt történt? Ez volt kb. 2-3 nappal, Erről csak hozzáfűznék, hogyha megengedi egy-két dolgot. Én ismertem Dersze Tamás urat, 20 évi volt újpest polgármestere. A legenda, meg lehet, hogy a valóság szerint soha nem vette fel a fizetését, egy forint fizetést vett fel. Utána, amikor megkapta ezt a díjat, ezt felajánlotta egy alapítványnak. Nem tudom pontosan az alapítvány, de egy... Na, hogy én nem találom azt a hírt, amiről ön beszél. Hát akkor lehet, hogy majd elküldöm az e-mail címére, de ez, hogy ez egy fővárosi önkormányzatnak a mostani problémák között, az első döntései közé essen, ezt egyszerűen nem értem. Nem értem. meg megvan. Hárteszi... megvan, kis türem fel kell, hogy olvassam, mert annélkül az egyik nem ér semmit. Az újpesti képviselő, de nem a fővárosi közgyűlés, az újpesti képviselőtestület döntött. Elnézést, igen, tehát elég jelentős, elég jelentős. Ne haragudjon, de tehát érti Pontosan Érzen? az történik, amit egyébként a műsor elején mondtam, amikor arról volt szó, hogy mi a helyzet Csáki Judittól a vásárhelyi máriának. Jó, de a pontosítsuk, volt? vagy, pontosítsuk. Ez a kettő. De nem mondta azt, hogy lényeg, az talán. Nem, nem jó, türel, türel, jó, türelmét kérem. Az újpesti kifviselő testület csütörtök ülése megszavazta, hogy Deccét Tamásnak kelet volt polgármester mostantól korábbi fizetése 65%-a helyet csak annak 5%-át kapja. Ahogy arról 8 évvel ezzel beszámoltunk, az akkori döntés értelmében élete végig járt volna a pénz a korábbi újpesti polgármesternek a Semsei Aladár díj keretében. Dersze Tamás egyébként 2010-ig volt a kelet vezetője. A határozat részletes indoklásában az szerep, hogy a Semsei-Aladárval elnevezett díj már létrehozása során óriási vitát váltott ki. Egy ilyen díjnak nem az anyagi részéről kellene szólni, a határozat értelmében a döntéssel felszóló forrásokat, főként az óvodai ellátás minőségének javítására kívánja fordítani az önkormányzat. Több de. Jó, De nem tudom, ez a, ez, a cikk, ez igazából nem tárja fel azt, amit utána én utána néztem, hogy Dersze Tamás úr ezt a díjat egy alapítványnak ajánlotta továbbiakban fel. Ezt, ezt az én szerintem hozzá kellett volna tenni. nyilvánvalóan, de én ennyi idő alatt nem tudok utána nézni annak, hogy... Nem kérem önt, hogy utána nézni, mert ugye nagy nyilvánosság de már ahogy az elején tévedett, ebben is lehetséges, hogy téved, ennek következtében minden olyannal, ami a műsorban elhangzik, miután ez az én teritoriumom óvatta a bárok. Ez az én gyerekem, ön csak egy ismerős Én azt sem értem, hogy ez a nyugdíjához hogyan kapcsolódik. Ne haragudjanak, ilyen gyorsan nem tudok rögtönözni. Nem zsakarok. Ha hallgatna bennünket, Wintermantel zolt, akkor fölhívhatna és elmondhatná, hogy mi a helyzet, és akkor ő pár percben ezt össze is tudná foglalni. De vagy hallgat bennünket és nem akar betelefonálni, vagy nem hallgat bennünket és ezért nem telefonál. Dercetamást más ügyben, mint tudják, még korábban kerestem, de ő köszönte szépen nem ohajtott megszólalni, így most ez ügyben se tenném. 0614890999 és 0636771161 még 5 percen át. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok úgyestről. És igazából csak annyit tennék hozzá, hogy ami a tények, hogy a választásokat megelelőzően a Tamás ugye egyértelműen írásban állt ki a Vintermantár Zsolt -féle vezetés mellett. Tehát nagy valószínűséggel ez egy ilyen politikai bosszúnak is minősíthető, de hát lehet rajta vitatkozni, hogy a megítél teljes életjáradék az jogos-e ilyen összegben egy volt polgármesternek, vagy nem jogos. A képviselőtestület rendkívül isen határozott arról, hogy a Semsej Aladár Újpest életműdíjat Dersze Tamás kapja, aki 20 át irányította Újpestet a leköszönt polgármesteret díjhoz tartozó életjáradékból hátrányos helyzetű gyerekeket támogató alapítványt hozott létre. Ez 2011. február 11-i hír. Újpest önkormányzatának képviselőtestülete 2011. február 8-a ülésén 12 igen egy nem szavazattal. Szabó KDMP arról határozott, hogy a Adár újpesti életműdíjra első alkalommal Dercz Tamás javasolja az mszp és a jobbik képviselői nem jelentek meg az ülésteremben, és bár a, a, bár ott tartózkodott távol maradt a szavazásról az LMP-s László és az előterjesztő Wintermantel Zsolt polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990től 2010ig vezető A Tamás kitüntetésére egész politikai életműve tevékenysége alapján tett javaslatot. A polgármester felkésére, Dr. Adrás András egy díszpolgára szólt az ünnepi ülésen megjelentekhez. Dersze Tamás Vastaps. Wintermantel Zsolt hallgat bennünket, de most nem hozzá szól, mert nem ismeri az összes részletet. Dersze Tamás Vastaps kísért, amikor a mikrofon azért meghatottan idézte fel első napját a városházán. Wintermantel Zsolt a szavazás után elsőként gratulált Dersze Tamásnak. A legközöbb polgármester a tartozó életjáradékból hátrányos helyzetű gyerekek támogató alapítványt hoz létre. Hát nézzék, ilyen gyorsan ennyit tudtam rögtörezni. 06148909999 és 06367716 egy. Valami assugja belőle, hogy ez nem egy kócer történet, de egyébként is elfogult vagyok Újpestel kapcsolatban az ismert okok miatt. Vályi Nagy Vilmosnak még nagyjából két napja van arra, hogy elmesélje, hogy végül is visszaadták-e, vagy eladták-e azt a telket, amit ők vettek. Visszavásárolja az önkormányzat, és milyen formában, ha nem, erre már csak 2020-ban kerül sor, de az még nagyon messze van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 06148909999 és témára még visszatérek. kezdhetünk. Azért gondoljon bele, hogy még a híreket is arra az önkedvét. Én ugye egy kicsivel többre számítottam, mint 20 perc, majd ön jelzi, amikor kell lépnie. Én hosszan készültem a mai beszélgetésünkre, és igyekszem nagyon tűmondatszerűen. Jó, figyelj, amennyit megér, de nem akarom húzni az időt. Értettem, azt kérdezem öntől négy. négy fejezetre osztanám a beszélgetésünket, és választhat. Van egyrészt az egyéb. Ez minden, ami önhöz is tartozik meg nem is, de az elmúlt időben megszólalt ez ügyben. A másik az atlétikai stadion, fővárosi közgyűlés, atlétikai stadion, Ferencvárosi közgyűlés. Liget. Nem mondhatja, ilyen helyzetben ritkán kerül, választhat. Melyikkel kezdjünk? Hát legyen az atlétika. Számomra most elnézést kérek fontos, úgy, de ott már sajnos teljesen túl vagyunk, mert ugye nem is, közvetlen az én kompetenciám. Én a ligetet hagynám el ebből, hogyha valamire nem nyit idő. De többi az jön. Um, Ezt kezdjünk az atlétikát. De melyik? Atlétikai stadion fővárosi közgyűlés, vagy atlétikai stadion. Nem kezdjük a Ferencvárossal, az volt előbb. K kezdjük ferencvárossal. Um, amikor Ferencváros. És... már adásban vagyunk? Teljes mértékben. Ja, <gül> sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kicsit olyan vagyok e tekintetben, mint a heti tévé. Tudja, ott is minden embert behozok. Nem, a csőbe, mint ahogy e, e, Kósa és barátom te a tecsőbe. De az a lehet, ugye? Ráadásul ugye ez a korábban is. Tehát vannak itt a rokon vonások, de nem húznám ezzel az időt. Gyorsan végigpörgetem, de talán nem mondtam semmi rosszat. Figyelj, ez egy másodlagos frissességű műsor, hogyha itt valamit mond, akkor. Na, Na, azt fél... Szóval, <gül> ö, azt ö, ugye döntött Csepel, és döntött a 9. kerületi önkormányzat, és... Ö, csak egy megfelelő papírt veszek elő. Igen. Még mielőtt döntött volna a a, ön a vagy a Ferencvárosi önkormányzat Baranyi Krisztina néhány gondolatot papírra vetett a szóátvit értelmében a Facebookon. Kezdjük a második ponttal. Ez így szól, Ferencváros korábbi Fideszes vezetés a területen lévő önkormányzati ingatlanok nagy részét már ingyen átadta a magyar államnak egyetlen telek kivételével, ezért ma már szinte semmilyen lehetőségünk nincs befolyásolni annak használatát. Nézzük ezeknek a telkéknek a sorsát. Hát igen, itt ugye a, a azért azt gondolom, hogy a választópolgár felől nézve köztulajdon köztulajdon, tehát vannak állami tulajdonú köztulajdonban lévő ingatlanok, az országban, meg az önkormányzatok tulajdonában lévő köztulajdonban lévő ingatlanok. Más nincs. Vagy állam, ami köztulajdon, az vagy állam, vagy önkormányzat. A, a, ahhoz, hogy ott megvalósuljon a Ferencvárosi Szabadidős és post, Sportpark, ugye itt egy 20 hektáros, ma elképesztően lepukkant, szemétteletként működő, hozzáférhetetlen, szerintem Budapest egyik szégyenfoltjának minősülő területről beszélünk, ez 20 hektár. Ennek összesen 4 hektárnyi területét foglalná el. Az az atlétikai Igen, szükségtől. ezt végigvettük, tehát azt kell, hogy mondja, hogy nem szeretném befejezni a mondatait. Jó. Azt kérdezem öntől, hogyha az összes telek, amihez egyébként szükséges, ami szükséges az atlétikai stadionhoz, az ma e, állami tulajdonban lenne, és nem lenne egyetlen telkesen Ferencvárosnak, akkor is az a megállapodás, az a díl, ami köttetett önkormányzat és a kormány között az ugyanígy állna fönt, tehát hogy az nem telek tulajdon kérdése? Arra az egy telekről, amiről főpogámester asszony beszél, Örülünk, ha majd a. Csak polgármester, becését, polgármester, belrezt, a, polgármester asszony. Bocsán, még egyszer ez is lehet. Ahogy itt intézi a dolgait. A, a, a, a, a, tehát, ahogy, amiről polgármester asszony beszél, az a telek, abban örülünk, ha majd meg tudunk egyezni. Itt mind a kettünk majd kötve lesznek a telek értékéhez, tehát nem lehet csencselni, értékbecsülés lesz és meglátjuk, hogy azok egyenértékűek -e, és meg tudunk-e egyezni. E, a, örülünk, hogyha meg tudunk egyezni, a telek az nem lépkérdés a, a, a szabadidőpark megépítéséhez, tehát ha nem tudunk megegyezni, akkor, akkor marad minden a, úgy, ahogy, ahogy most van. Azt én helyesnek tartom, hogy itt nagyon nagy részben állami tulajdonú telkekhez az önkormányzat Ferencváros hozzáadott, beleadta néhány saját telkét, hiszen egész Ferencváros fog gyarapodni, és jól járnak a Ferencvárosi polgárok, miközben a teljes fejlesztést a kormány finanszírozva is valósítja meg. Tehát nem érdem úgy, hogy miért bánytanosság érte volt. Azt szeretem, kell, hogy kérdezzem kormányzat. öntől hetes pont. A tervezett fejlesztés pénzügyi ellenőrzésére sajnos nincsenek jobb lehetőségeink, így Baranyi Krisztina, mint bármilyen egyéb állami nagyruházás keretében nem vagyok naív, tudom, hogy milyen veszélyekkel jár egy ekkora költségvetésű építkezés. Egy dolgot teltek, ha a fejlesztés megkezdődik, akkor kérem a kormányt, hogy minden adóforintot átlátható módon a törvényeket legszigorúban betartva kölcsön el. Ha ezt nem teljesítik, akkor a kérés hangos követelésé válik. Az biztos, hogy erre még az eddigieknél is éberebben ebben fogok figyelni. Ön hogyan tekint arra, hogy akár az önáltal felügyelt beruházásoknál, akár más a mostani kormányhoz kötött beruházásoknál ilyen mérvű bizalmatlanság van? De helyes, tehát az ellenőrzés az mindig jót tesz az ügyesnek, az adóforintokkal csínyen kell bánni és szigorúan kell őket felhasználni. Eddig is betartottunk minden jogszabályt, és eddig is nyilvánosak voltak a közpénz felhasználásában megvalósított beruházások szerződései. Ez így lesz ebben az esetben is. Én azt tudom mondani, hogy nagyon örülök ennek, hogy amiket én irányíthattam nagy városfejlesztő építkezések, egyiknél sem erült fel, akkor sem a korrupció gyanúja, sem semmilyen feljelentés vizsgálat nem történt. Arra bátorítom polgármester azt hogy valóban figyelje, hogy zajlanak majd itt a folyamatok, és ha valami törvénytelenséget látna, Azonnal tegye meg a szükséges bejelentéseket. Ugye a kormány 16.65.2019. november 27-én hozott egy kormányhatározatot, és Jel, ez. Én és ez közvetlenül ugye azt követően volt, hogy rendkívüli ülést tartott a Ferencvárosi képviselőtestület. Módomban állt önt meghallgatni egy interjúban, ahol ön azt mondta, hogy azért volt könnyű dolga, mert másnap kormányülés volt, és ön, mint előterjesztő, elmondhatta, hogy mindaz, ami elhangzott előző nap, ugye ez egy éjszakáig tartó rendkívüli közgyűlés volt, azoknak a, azok teljesíthetőek. Azt kérdezem öntől, amennyiben erre válaszolhat. Milyen felhatalmazással bír ön a kormány részéről a tekintetben, hogy mi az, ami az atlétikai stadion megvalósítása érdekében vállalható, és mi az, ami nem? Ugyanis én azt már megtapasztaltam, hogy ön egy e, igen jó intellektussal rendelkező valaki, de hogyha valaki... Végigveszi a 365. 2019. november 25 i határozatot ugye a Ferencvárosi Önkormányzat részéről, akkor az olyan részletességgel és olyan kívánalmakat fogalmaz meg annak érdekében, hogy ez a, az atlétikai stadion megvalósulhasson, amihez szerintem zseninek kell lenni, matematikai zseninek, hogy másodpercek alatt ön ki tudja számolni ennek a határozatnak a költségvonzatát? Igen, tehát ugye... A, nem a, mondja azt, hogy nem a érti kétségtel. a kérdést, hát ugye óriási de de tételek az, vannak ebben. Ért, azt az mondta az Baranyi Krisztina, hogy önmagában a Dunameder kotrás, ami csak egy alpont benne, az egy milliárdos tétel, nem egyesel, vagy nem egy nem hanem kétszámjegyű összeggel, ha csak ebben Baranyi Krisztina alapvetően nem téved. Ért, érteni vélem a, a kérdést. Az első reakcióm az az, hogy igen, az kétségtelen, hogy itt Barany Krisztina egy alapos munkát végzett, és a Baranyi terv az egy jól átgondolt... De én nem ezt kérdeztem, terep. azt kérdeztem, ön tisztában van ennek az anyagi vonzottával. Igen. Azt is mondja ez a kormány határozata, amit említett, hogy a kormány áttekintette a Ferencvárosi Önkormányzat javaslatait és a Csepeli Önkormányzat javaslatait, és arra a megállapításra jutottunk, hogy azok teljesen egybevágnak Így. a kormányzati szándékokkal, és ezért nyitott kapukat döngetve könnyű azokat elfogadni azt kell, hogy mondjam, hogy a döntő része a Ferencváros által javasolt és nagyon konkrétan meghatározott fejlesztésnek, nyilván ők arra is figyelnek, hogy biztosan megvalósuljon, és talán van benne egy kormányjal szembeni bizalmatlanság is, hogy ilyen részletességgel fogalmazták meg azok mind, szinte mind akkor is De Hát kérdezzek már, árulja már el nekem, hogy a G pontban a fejlesztési terület, illetve a közpak területi megvalósításra kerülnek az alábbi, az program programelemek a kormánynak. Miért fontos az, hogy egy külön terület kialakítása esetleges kortárs szoborpark elhelyezésére szabadtéri mózi előadáshoz szükséges betítő Nézd, nekünk nem fontos, vagy ne, ez nem igaz. Tehát az, hogy az megépüljen, az fontos. Magunktól nem gondoltuk volna határozati rangra emelni ilyen részletességgel a, a részletek megfogalmazását, de egyébként ez így történt volna meg. Tehát, ha valaki azt... Önök történt, egyébként egy szabadtéri mozi előadáshoz szükséges vetítőfalat elképzeltek oda még mielőtt egyébként megszületett volna ez... Mi azt képzeltük el, nagyon, nagyon kevés olyan eleme van ennek a határozatnak, ami ami Ön nem az. merült javaslatot uh, tartalmaz, azért azt talán most mi is egymás között belátjuk, hogy egy mozifal oda helyezése az az összfejlesztéshez képest uh, mikroszkóppal is láthatatlan részét képezi majd. Igazából csak helyezés, az a kérdés, nem. hogy vajon más nem kap-e vérszemet egy nyitott 25 méteres medence területtel, 2000 négyzetméter területi körbekerített kutyafuttató. Igen, de ezek mondom, ezek megvalósultak volna, mert mi mindig is úgy gondolkoztunk, hogy itt összesen, ahogy beszéltünk, 4 hektár egy 20 hektáros területből az atlétikai központ. Ami ezt körbeveszi, az mindenképpen ilyen funkciókkal bír. Miért akartak önök kör. egyébként megvalósítani, vagy ön egy kültéri fitness centrumot, extrém mászó hát mászófallal? De, de Fialó úr, az a kérdésem, nem tudom, járt-e Ja. Menjen el az orcikertbe, három hektáros. Tisztában vagyok vele, de az, hogy mi van ott. Jó, csak... Igen, de ott szabadidőparkot építettünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ugye, új kampuszát fölépítettük, uh -huh. és egyébként a József Fárosiak Budapest számára rehabilitáltunk egy nagyon lerobbant közparkot. Egy szégyen volt az orcipark, nem lehetett oda menni, uh -huh. mert mindenféle illegális tevékenység folytotta. A két es évek elején, ezt fogtuk és teljes egészében felújítottuk, és azért, hogy a lakosságnak jó legyen, ott messze nem csak az egyetem létesítményei épültek meg, hanem például a csónakázó tavat rendbe raktuk, mellé egy pavilont építettük, tavasszal nyáron lehet csónakázni, játszótereket építettünk, fitness és sportparkot, kutyafuttatott, tehát pont ezeket a dolgokat valósítottuk meg, mert ez a filozófiánk, hogyha valamit építünk, az a lehető legjobb legyen a Budapestieknek, és a lehető legnagyobb mértékben ingyenes hozzászéréssel e, támogassa a budapestiek szabadidő eltöltését. Ezt tettük értettem. volna, ezt, ezt maguktól Értem. is ezt tettük volna, most Szerencváros ezt Jó. nagyon részletesen meghatározta, leírta azt, ami egyébként magától is megvalósult volna, néhány új ötlettel, mint a mozifal e, hozzájárult ehhez a, a, ennek a konkretizálásához. Azt az nekem, azt nekem hogy nem és nem fog is és szerintem pontosan élti, hogy egyébként nem kivételezett helyzetbe kerül adott esetben Csepel, adott esetben Ferencváros, vagy bármely más kellete a fővárosnak, ahol egyébként a KKBK valamilyen beruházást megvalósít, az összes többi önkormányzattal szemben, ahol ilyenek nem valósulnak meg, és ennek következtében medence sincs, fitnesspark sincsen, és semmi ez ígegyatta a világán nincs. Ezekben az esetekben, legalábbis ami Ferencvárost illeti, ott viszont egy olyan, uh, már nem is emlékszem, hogy ön csendcselést, vagy pontosan milyen szót mondott, de egy díl jön létre, amilyen semmilyen más kerületben így nem tud létrejönni, abból adódóan hogy egy olyan alkuhelyzet jön létre, ami egyébként Magyarországon az elmúlt tíz évben nem volt tizenkettő egy tucat, de az elmúlt húsz évben sem. Csáncselés meg díj nincs, akú folyamat nincs, tettek javaslatot, azok a javaslatok nemcsak, hogy jó Budapestnek, hanem úgy gondoltuk, hogy a, a kormányzati szándékokkal egybevágnak, ezért könnyű volt támogatni ezeket a, a, a javaslatokat. Megfogalmazhatott volna olyan javaslatokat is Ferencváros, meg a főváros, amelyek teljesíthetetlenek és akkor elfogadhatatlanok, és akkor nem lett volna atlétikai világbajnokság és, és szabadidő és sportpark. Én örülök annak, hogy az elmúlt hetekben létrejött az egyetértés abban, hogy legyen világbajnokság, atlétikai világbajnokság Budapesten, és ez a városrehabilitáció történjen meg, elhárultak az akadályok, hogy munkához kell. Azt nekem, hogy hasonló alkú helyzet miért nem jött létre eddig a Magyar Nemzeti Galéria kapcsán? nem tudom megmondani. Mennyiben fontosabb az atlétikai stadium, ugye on a, a, a Nemzeti a, Galéria? Nem, nem, nem fontosabb. Azt kell, hogy mondjam, hogy most, hogy kérdezi, hogy sajnos más volt a főváros hozzáállása. Én úgy emlékszem, hogy talán hetekkel ezelőtt önnel is beszélgettünk erről. Én nagyon sajnálom, hogy a főváros, bocsánat, nem bántani akarom őket, de mindenféle gondolkodás, párbeszéd, javaslatok tétele nélkül, kerek perec, Fekete nemet mondott a, a, a, a Nemzeti Galériára a Városligetben. Mi arra számítottunk, ezt kértük, ezt javasoltuk nekik, hogy tartsuk meg az első közfejlesztések tanácsának ülését. Erre ugye jövő csütörtökön e, délután sor is kerül. Akkor ez egy Évéssor. exkluzív információ, eddig nem lehetett tudni, tehát ez jövő hét csütörtökön lesz. Jövő csütörtök délután, és e, egy órakora a Városháza, és e, e, azt, azt gondoltuk, hogy lehet úgy eljárni, hogy meghívjuk oda Bán Lászlót, a, a Liget projekt kormányzati felelőséget, aki egyébként a leglátogatottabb magyar múzeumot, a szépművészeti vezeti igazgatóként talán 15 éve, tehát egy komoly mú, kulturális múzeumi szakember, és hogy ott elmondhatja nekünk Bán Lászlót, és a fővárosban lesz arra, hogy meghallgassa, hogy ennek a száz éve nem lesz, és meg lesz kulturális fejlesztésnek zöld park rehabilitációnak milyen hasznai vannak, és egy párbeszéd után, a szakmai érvek meghallgatása után születik döntés. A főváros erre nem tartott igényt, nem volt nyitott a párbeszédre, nem volt nyitott az érvekre, hozott egy döntést. Mi pedig megmondtuk a legelején, hogy ugyanúgy, ahogy Tarlós István alatt, tehát a korábbi gyakorlatunkat folytatjuk, nem valósít meg a kormány. Értem, a akkor a hallgatják? Hát mi szeretnénk meghallgatni, a főváros meghozta a maga döntését, én föl fogom vetni, hogy ezek után is hallgassuk meg, kérdés, hogy lesz ebben, erre nyitottság a fővárosban. Uh, a az... más volt a főváros hozzálása nem azt mondta, hogy javaslataim vannak, és akkor tudom támogatni, hanem azt mondta, hogy semmiképpen egy per kettő, ugye most áttérünk a fővárosi közgyűlés és az atlétikai stadion viszonyára, még Baranyi Krisztina megnyilvánulása előtt közzétette azt az öt pontját Karácsony Gergely, amit egyébként aztán a fővárosi közgyűlés is határozatban megállapított. Nem én vagyok az első, és valószínűleg nem is éleszek az utolsó, aki az iránt érdeklődik, és ugye Tordai Bence kérdezte ezt, amire egyébként Nagy István válaszolt a kormányfő nevében a parlamentben talán tegnap vagy tegnap előtt, ugye arra vonatkozott, hogy vajon erről az öt pontról mikor vagy milyen formában születik majd kormányhatározat? Hát azt az utat követjük, amit a főváros kért. Mi a, a, az együttműködési egyében a kerületi önkormányzatoknál Csepel és Ferencváros is azt tették, amit kérnek. Ők azt kérték, hogy a főváros vagy a kormány tekintsát át javaslataikat és egy Kormányhatározatban hozzon erről döntést, megtörtént. A főváros, a főváros egy más utat választott, szabad akaratából. Karácsony Gergely tett egy előterjesztést, ebben olyan felhatalmazást kért a fővárosi közgyűléstől, hogy arra hatalmazza, utasítsa őt a közgyűlés, hogy a közfejlesztések tanácsában ezeket a javaslatokat tárgyalja meg a kormányjal, és ezt követően szeretném. Igen, de szeretném önnek elmondani, hogy a hetes pontban szükségesnek tartja az egy igen, pontokban igen, igen, igen, szereplő de... szempontoknak nyilvános kormányhatározatban történő megjelentését van. még ebben ugye, az évben. Teljesen egyetértek, egyről beszélünk, de ők egy sorrendet határoztak meg. Tehát mi, mi igazodunk ahhoz, amit ők kérnek. Nem azt mondták, hogy legyen egy kormányhatározat punktum, nem azt mondták, hogy előtte a polgármester, a főpolgármester a közfejlesztések tanácsában ezeket a javaslatokat tárgyalja meg a kormányjal. Ezért tettünk neki egy javaslatot, rövid időpont egyeztetés után megszületett az időpont. Jövő csütörtök délután nagy örömmel keressük föl őt és csapatát a Városházán, és, és erre a közfejlesztések tanácsának ülésére, amit ők kértek, hogy a javaslatokat ott tekintjük át, ott tárgyaljuk meg, sor fog kerülni. Megbeszéljük a javaslataikat, mi ezeket áttekintjük, addig nyitottan fogunk hozzájuk állni. Itt is azért nagy egybeesés van korábbi kormányzati e, szándékokkal, tehát nem radikálisan újat és radikálisan mást kérnek, mint amit a kormány eleve tesz. Tehát látok esélyt arra, hogy ezek a javaslatok e, e, e, e, nyerjenek kedvező fogadtatást, és ezt követően, mi azt mondták, hogy december 31-ig szülesen kormány, hát az, az, az hányadika van, a harmadika? harmadik. negyedika -e van. Néhány. Na, tehát nem kell kapkodni, és nem, semmiképpen sem szeretnénk más csinálni, mint amit ők kérnek. Ha az első lépés szerintük a közfejlesztések tanácsra, akkor üljünk le, és beszéljük meg ezeket a javaslatokat. Mi abban bízunk, hogy ők is nyitottak lesznek kormányzati javaslatokra, és talán ez alkalom lesz arra, hogy itt tisztázunk egy félreértést, amennyiben ez félreértés. Ugye van egy kormányzati terv, hogy Budapesten 50 év után épüljön egy új kórház, ez a dél, Budai Centrum Kórház, ami 1 millió ember kórházi ellátását, szexfőbeteg ellátását segíteni. Bizonyos ellátásokban országos hatás körül lenne, mert egyedülálló lenne az országban, és most úgy értjük, hogy erre nemet mondott a főváros. Ők azt mondják, hogy ez nem teljesen így van. Alkalom ez arra, hogy tisztázzuk ezt a félreértést, és reméljük, hogy főpolgármester úr egyértelműen a szuperkórház mellé áll és támogatja azt a kormányzati javaslatot, hogy megépüljön 50 év után, fél évszázad után egy új kórház Budapest. Szala Jannának nyilatkozott az m 4 a főpolgármester, amiben az szerepel, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elsős kormány november végéig várt választ. Ez néhány héttel kitolható. Ha a kormány akarja ezt a világbajnokságot, akkor nem tehet más, mint hogy gyorsan elfogadja a főváros feltételeit. A lényeg az, hogy legyen pénz az egészségvére, minden más lehet a tárgya. A közfejlesztések tanácsának ülésére mi egy nagyon hosszú listával fogunk érkezni. Ebben a listában lehetséges, hogy vannak olyan pontok, amelyekkel ön és én se vagyunk még tisztában? Hát most... Uh... Nehéz helyzetben hoz, egy zavaros helyzetnek látom, ezt remélem, hogy a főváros tisztázza, hogy pontosan mire gondol. Én eddig úgy értettem, hogy az atlétikai világbajnokságra ez a múlt héten, múlt hét szerdán talán hozott határozat szól, és az abban fogalmazott javaslatokat kell megbeszélnünk először egymás közt majd a kormányhatározatban állást foglalni róla. Én remélem, hogy nem újabb nyulak előhúzása a cylinderből történik. Azt kérdezem öntől, hogy egy másik nyilatkozatában arról beszél a főpolgármester, hogy milyen e, hiány tapasztal, amivel kapcsolatban Varga Mihály szólal meg, és azt mondja, hogy ő nem gondolja, vagy nem látja azt, hogy az az 50 milliárd forint, amit éppen nem e, hiányként tavált, e, Karácsony Gergely, az pótolható lenne, amivel kapcsolatosan szintén Tordai Bence kérdezte a miniszterelnököt, amire egyébként Nagy István válaszolt, mely szerint uh, hol lesz mondja a kormány, hol azt mondja a kormány, Füryes Balázs így beszél, Varga Mihály azt mondja, hogy nincs erre pénz, erre egyértelmű választ szeretnének kapni. Hát ezt is uh, megint zavarba hogy egy kicsit szertésztül, meg, megint én azba bízom, hogy a főváros tisztázza ezeket a dolgokat. Itt van de dolog. én semmi újdonságot nem mondok önnek de, tehát Igen, de, ezeket... de, de, de, de, de, de megmondom én szintén és sose zárjuk ki, hogy a szerény megértési képességünkkel van a baj, de nem értjük, hogy, hogy most éppen egy üzleti labban adott újabb, sokadik főpolgármesteri interjúban és sokadik Facebook poszban, a Facebook politizálás jegyében éppen miről van szó. Van három feladat. A láncsít felújítása, a hármas metró felújításának a befejezése, és az állatkert felújítása befejezése. Pontosan. Ez mind három fővárosi feladat. A kormány adott erre a fővárosnak pénzt, annyit, amennyit a főváros kért, bár nem kormányzati feladatról van szó, hanem klasszikus, kizárólagos fővárosi feladatokról. Uh -huh. A főváros saját hatáskörében intézi ezeket az ügyeket. A saját szervezetrendszerén belül mondjuk az állatkert vezetője, egy olyan fővárosi kinevezéssel bíró de, de, szakember, aki korábban SDSS miniszter volt valamelyik e, kormány vagy már nem is emlékszem be, és SDSS országgyűlési képviselő. Tehát ott ráadásul egy politikai családbeli egyezés is van most hogy polgármester úrral. A, a főváros találkozik a saját feladatán, a saját munkájában, a saját feladatában egy kihívással, majd annyit mond, hogy ezt helyette valaki más oldja. Úgy ol, olvasom pontosan. Komoly fejtörés jelent az állatkerti biodóm, amelynek a befejezéséhez még 20 milliárd hiányzik. Az első közgyűlési döntés értelmében a Liget Project keretében új építkezés nem indulhat. A zeneházam megépül, a Néprajzi Múzeum befejezéséről viszont még egyeztetnénk, ezt se értem. Tehát ugye én holnap fogok legközelebb Györgyev benedekkel beszélgetni, ha ő segítene nekem, megkérdezném, mit jelent az, hogy a Néprajzi Múzeum befejezéséről még egyeztetnénk. Én Ennek úgy értettem, hogy ami elkezdett épülni, az épülhetett egyre zavarosabb. Ennek a hiányzó 50 milliárdnak a kigazdálkodására a fővárosi szinten nem sok esélyt látok, amire azt mondja egy nappal később vagy ugyanaznap Varga Mihály, nem szabad a, nem szabad, nincs szabad forrás a költségvetésben, van tartalék, de abban már nincs ekkora összeg. Ez a kérdés nem szerepelt a Nemzeti Versenyképesség Tanács mai ülésén. Hosszabb egyeztetés igénye a főváros által felvetett téma. A 2020-as költségvetésben erre nincs külön fejezet. Hát de, de én még egyet visszalépek, tehát hogy melyik munkahelyen fogadják el azt, hogy az ember a saját munkájában Saját maga intézi, saját beosztotja intézik az ügyeket. Találkozik egy problémával, és az első és egyetlen reakciója, hogy valaki más oldja meg helyette. Tehát én megvalósíthattam már egy nagy megtiszteltetés, nagy budapesti városépítő beruházásokat. Hát egy megrendelőnek, egy beruházónak. Rengeteg eszköze van, ha pénzügyi problémát lát, hogy azokat megoldja. Ha megenged egy hát, mondatot, ez, a, ez két dolog a lehet összefüggésben. Egyrészt az elmúlt időben kialakult egy olyan helyzet, ahol a főváros vezetése alappal-alap nélkül megfelelő rész aláhúzandó azt gondolhatja, hogy bármit kérhetnek, mert a kormány engedékenysége olyan, amit ők még korábban soha tapasztaltak. Másfelől pedig a pénz az egyetlen dolog, amit ezügyben ők nevesíteni tudnak, és ez történik, ez az én feltételezésem de akkor félreértik a, a, a kormányzatot, tehát 3200 vagy hány önkormányzat van Budapesten. Hát ez nem járja, hogy egy önkormányzat, egy falusi, egy városi a saját ügyeinek intézésében minden eszköze megvan a kezelésére, saját maga jár el, keletkezik egy probléma, és akkor fölmutat, hogy kedves kormány, adj pénzt. Tehát, hogy, hogy tényleg a saját problémáit először mindenki használja fel azokat az eszközöket, amik rendelkezésére állnak. Azért hat beszéljek erről néhány, néhány konkrétumot, hadd mondjak. Amikor azzal állunk szemben, hogy valami úgy tűnik, hogy többbe kerül, mint amit gondoltunk, akkor a közbeszerzéseken lehet párgyalásokat kezdeményezni az ajánlott lehet egy nagyon szigorú Árlicitet tartani, amikor anonim módon nem is tudjuk, hogy kiteszi az árajánlatot, látják egymás ajánlatát és licitálnak egymás alá, pontosan azért, hogy elnyerjék a munkát. Ez a legélesebb verseny. Például a kérdés az, hogy itt ezeket az eszközöket igénybe akarja venni a, a főváros, mit tesz ő a hiánycsökkentésen. Lehet a műszaki tartalmat átgondolni, és azt mondani, hogy oké, okay, szerettem volna így megépíteni, ez úgy tűnik, hogy nem fér bele a keretekbe, akkor optimalizálom, változtatom a műszaki tartalmat, spórolok valamit, és arra kérek árajánlatot. Szélsőséges esetben azt is lehet, és hogy megtettük jó néhányszor, hogy nem megy, nem megy, a piac azt hiszi, hogy ennyi pénzér elviheti a munkát, érvénytelenítem a közbeszerzést, és szigorú feltételekkel kírok egy esetleg egy limitárat megha ezt... meghatározok, ami fölött nem fogadok be ajánlatot. Tehát rengeteg eszköze Jó. van a fővárosnak, és mi várjuk azt, hogy mit Oké, okay, én őszintén remélem, hogy egyszer még talán a főpolgármesterrel a Lisbán erre most kisebb esélyt látok, de önnel beszélgetett még a jövőben. Abban szerintem nincs közöttük ellentét, hogy itt a Fővárosi közgyűlés döntése után egy egészen elképesztő helyzetbe kerültünk, hiszen nem történik semmi az ég a világán, de ön is Megtiszteltetés, hogy velem is, és a főpolgármester is annyi interjút ad, hogy közben nincs annyi esemény, amiről lehetne beszélni, és így aztán tényleg kialakul egy üzengetés, hogy ebben kiár az élene, ebben nem mennék bele, de ez egy egészen hihetetlen szituáció, mert nem csak arról van szó, hogy egy olyan jelenség tapasztalható a szó jó értelmében vett alkudozást, illetően, ami korábban sohasem, de ennek az alkudozásnak a keretében, miközben a felek egyáltalán nem találkoznak, úgy üzengetnek egymásnak, nagy interjúk. Keretében, hogy az ember csak kapkodja a fejét, és nézőpont kérdései hogy pingpong meccset lát, vagy pedig tenisz meccset. Igen. Azért van ez, mert az a helyzet, amibe kerültünk, az a magyar politikában, ugye 30 éve van újra demokrácia Magyarországon, 30 éve vannak szabad választások és szabadon választott kormányok, és ebben a 30 évben nagyon rég és egy nagyon rövid idő alatt volt, rövid ideig volt az a helyzet, amit most megtapasztalunk. Miről beszélek? Francia politikában van ez a kifejezés, én ezzel szoktam leírni a mai helyzetet, ez a kohabitation a társbérlet. Ugye a Franciaországban ezt akkor mondják, amikor a nagyhatalommal bíró elnök és a nagyhatalommal bíró kormány, parlamenti többség különböző politikai családból van, uh -huh. és szükségszerűek közöttük a egyszerre kell együttműködniük és vitatkozniük is, mert nem tehetnek mást. Bele van kódolva a helyzetben. És Budapesten 20 éve volt az, egy rövid ideig, négy évig összesen ebben a 30 évben, amikor ez a helyzet előállt, hogy a budapesti ügyekben kompetens kormány és a budapestiek által megválasztott városvezetés az más politikai családhoz tartozan, Az első Orbán kormány idején volt egyetlen egyszer ilyen időszak. Egyébként mindig ugyanabba a családba tartozott a főpolgármester meg a kormány. Tehát ez egy ismeretlen és, lányát, kivételes helyzet, amit rég éltünk meg, most ezt mindenki tanulja. Én azt tudom mondani, a üzengetésben nem hiszek, tehát én próbálok. egy. Egyenre... Hát, ha most ezt az interjút végigpörgetjük, nem, nem, akkor... Nem, nem, nem, ne, pillanat, pillanat, hadd mondjak valamit, tehát, hogy meg az más interjúingat is, amit a napokban adok, akkor általában azzal találkozom, ezt inkább talán helyesnek tartom, mint helytelennek, hogy az újságírói megkeresésekre nyitott vagyok, hogy a mondott valamit a főpolgármester, tett valamit a városháza, a városháza... csak azt a tapaszt, a városháza, hogy állandóan, állandóan megjelenik benne valamit. egy új elem. Csak, csak ugye... Hát, hogy viszont... az új elemeket próbálom Igen, csak az ember nem érti, ugye ön is megfogalmaz, hogy nem érti az új elemet, valamint ugye a beszélgetés állandóan újabb és újabb elemre teljed ki. Az a hang, amit ön megüt az ma a kormányzatban, egészen kivételes. Tehát azt kell, hogy mondjam... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem aki egyébként azt mondja, hogy nem, ön nem mond olyat, mint ő, hogy a bal oldalnak addig fontos eh, a, a, a, az antiszemitizmus, amik gazdasági érdekei vannak. Ne haragudjon. A legutóbbi kormányinfon ilyen hangzott el, ön még eddig nem mondott ilyet, majd ha ilyet fog mondani, akkor szembesítem vele. Nekem elég jelentős érzékenységem van, ha más értem a származása miatt és más témák iránt is. Valami mint az, ahogy egyébként most már egyre gyakrabban aktuál politikai kérdésekben is megszólal, mert hogy megkérdezik, tehát ez egy nagyon furcsa terhelést kap ön, és ezt ön is tart, tapasztalhatja téve, hogy az az alkupozíció, ami ebben a kohabitációnban ott van, a társbérletben, amit ön megfogalmaz, az például csak és kizárólag a fővárosra vonatkozik, hiszen például, ha azt nézzük, hogy a médiatanásban hogyan kerültek új tagok vagy nem új tagok, akkor abban ez a fajta együttműködés egyáltalán nem érzik, kellhető, akkor ugye egy olyan bonyolult helyzetet kezdek el felvázolni, amit pontosan fél kilenckor valószínűleg már nem fogunk enni. De érti azt, amiről beszélek? Hát értem. De újabb és Budapest, újabb szobák tárulnak mi föl, mint a kékszakáló hercegvárában. Budapest ügyekben nem kompetens. De megszólal a, a Kósalajos ügyében is. Hát ott valóban kaptam egy e, e, váratlan kérdést, ami azt mondom, hogy az a helyes, hogyha a politikus az válaszol a feletett e, kérdésekre, úgyhogy, e, ennek jegyében. Én az egy dolgot tudok mondani, hogy, hogy egy gondot engedjem meg. Többet a is. budapesti hangütést ezt miniszterelnök úr adta meg a választás éjszakáján, amikor három... De a részletek éjszakát. már őre tartoztak. Egy, egyrészt gratulálsz minden megválasztott új képviselőnek és polgármesternek, köztük természetesen Karácsony Gyergelynek is. Másrészt azt mondta, hogy természetesen elfogadjuk a budapesti döntését, elfogadjuk, hogy új irányt az nem. az ez... harmadrészt pedig azt mondta, hogy együttműködésre készülünk, korrekt partnerséget adunk a fővárosnak, ezt követően szinte azonnal meghívta Karácsony Gyergelyt egy ezt követően azonnal a miniszterelnök úr világossá tette a parlamentben, hogy Budapesten nem építünk meg semmit, és nem rendezünk meg semmilyen nagy eseményt, amit nem támogat a városvezetés, még akkor sem, ha a korábbi szintén demokratikusan megválasztott városokat is támogatja. Tehát azt mondom, hogy ennek szellemében. Oké, okay, azt szeretném még kérdezni, az bár az nagyon az aggódva nézek az órára, hogy arról beszél Karácsony-Gergely, hogy ami a földfelszínen fölött van a Néprajzi Múzeum esetében, az még vitás. Tehát itt is ki van nyitva egy fejezet, vagy legalábbis a szó erejében ott van, mert eddig úgy erről egyáltalán nem volt szó. Ezt önnyugodtan mondhatná. Valamint az is szóba kerül, hogy az a pénz, amit nem használ föl a kormány a Ligetre, azt elkérni a Főváros. Hát itt most már tényleg olyan újdonságokkal e, találkozunk, hogy még izgatottabban e, várom a jövő csütörtöki főváros közfejlesztések tanácsát. Én remélem, hogy... De ezt tőlem hallja végleges. először? Igen, ezt most hallom először. Én remélem, hogy végleges álláspontot tud kialakítani a főváros az új budapesti kórház építésének ügyében tudja támogatni. Reméljük, hogy a tárgyaló delegációk tudják magukat tartani a fővárosi közgyűlésben megfogalmazott múlt heti javaslatokhoz. Arról fogunk beszélni. Természetesen minden más ügy felvethető, csak az árukapcsolásoknak egy ponton véget kell érni. Azt mondja, mivel a ligetprojekt projekt a kormány által tervezett formában nem fog megvalósulni, ezért ott komoly források szabadulnak fel, amelyeket a már megkezdett beruházások befejezésére és a budapesti közlekedés újra tervezésére kellene fordítani. Ezeket az ügyeket a Fővárosi Közfejlesztési Tadás jövőjéti ülésén fogják átbeszélni a kormány A korrekt partnerség egyében én azt mondjuk fontosnak tartom, hogy a, egymás, a másik hatáskörébe tartozó ügyekben, vagy parlamenti hatáskörbe tartozó ügyekben ne akarjunk diktálni egymásnak, tehát mi nem fogunk beleszólni abba, hogy a fővárosi közgyűlés hogyan fogja meghatározni a 2020-as évi, fővárosi költségvetést. Jó lenne, hogy ezt mielőbb megtenné, a kiszámíthatóság biztonság jegyében. Ugye a parlament már májusban elfogadta az ország jövő évi költségvetését, de azért tisztelettel kérjük, hogy a, az ország költségvetésének, amit a parlamentnek kell meghatároznia, lehetnek javaslatok, de azt azért hagyjuk meg a, a kormánynak és a parlamentnek. Utolsó elemként szeretném megemlíteni, hogy kihirdették a 2019-es Budapest építészeti nívódi nyertesét. A Budapest építészet Nívódi 2019 további díjazotjai, és csak a műsor szempontjából fontos, hiszen Vinter elmondta Zsoltnak és Újpestnek fontos volt az app, amely kiemelt dicséretet kapott, és dicséretet kapott a MOME Műhelyház, Műteremház, Médiaház, Somai Zsófia, német Tamás, ez önt is érinti. Mindannyikat érinti, de megtiszteltetés volt, hogy a, a MOME, a Magyar Design Egyetem vadonatúj kampusa felépítésének a 25 hektárnyi épület és egy 15 hektárnyi a lakosság számára teljesen nyitott zöld park megvalósítását jelentette a, az irányítója lehettem. Építészpályázat volt, egy szakmai zsűri választotta ki a remek építészeket, ők pedig nagyon jó házakat terveztek, amit sikerült megépíteni. Budapest gyarapodott, megtisztelő ez a Nibó köszönjük szépen az elismerést. Izgatottan várom a folytatást. Sajtó nyilvános a közfélesztések tanácsa, vagy sem? Ez kettőnkön múlik, tisztázzuk a kérdést, hogy az egész ülés nyilvános lesz a fővároson, vagy pedig előtte-utána adunk tájékoztatást. E, magyarul, ha az ember oda megy, akkor mi történik fel? Ezt nem tudom, egy előkészítő megbeszélésen ezeket a kérdéseket jó. fogjuk tenni Nagyon össze. szépen, köszönöm a rendelkezésére. Á, én állok a rendelkezésére. Oké, rendben van. Kíváncsiabb vagyok arra, hogy hogy alakul a sorsa. Tehát, egy olyan parlamenter ön, ha ez egy jó kifejezés, amiből Magyarországon jelenleg nincs 12-1%. Ezt nem tudom, hogy jót jelent, -e, vagy rosszad, de jót, rosszat, de... Inkább jót, mint rosszat. Azt nem meg... tudom, hogyha nagyon eltávolodik, mint egy ilyen űrutas a, a komptól, akkor vajon vissza tud-e menni? Nincs hasonló szituációban a lévő kormányzati ember, mint ön. nagyon izgalmas. Én 1988-ban 16 évesen léptem be a Fideszbe, tehát több mint 30 éve vagyok a, a, a tagja az életem nagyobb részét, azt Fidesz értem meg, sok mindent köszönhetek ennek, és nem hiszem, hogy itt valaha bármi változás bekövetni. Nem arra gondoltam, hogy a egy cserüli fel más pártagsággal, hanem ez majd a jövő zenéje, hogy a ha nem, az miben lesz tartalommal kitöltve. Köszönöm a beszélgetést! Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok! Önnek is, viszont halásra! A dolgozónépe szintálom! 061 48 099 és 6 6 7 7 1, 1, 1, 1. Higgyék el, hogy egészen képtelen szituáció számomra az, hogy ilyen beszélgetést folytassak Füriyes Balázsjal, miközben ennek a másik oldala, ha egyáltalán ennek van másik oldala, mert nincs, mind a két oldal én vagyok, meg önök, hogy az lebonyolíthatatlan Karácsony Gergelyel. Tehát ezt kell, hogy mondjam, hogy ez képtelenség. Nonszensz. És további szavakat kereshetnék még rá, de nem teszem. 061 és 06 -36 -7 -7 -1 -1 You can get there.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 0614890999 és lat másodszor. ennek a Zságárnak a végét, és akkor jöhet a Last Train Home, ha nem tartanak rá igényt. Jó reggert! Jó reggert kívánok fialaut. Én nagyon örülök, hogy a Füriyet tudott beszélgetni, és, és hogy hajlandó önnel beszélgetni, és nagyon-nagyon kita -nagyon vagyok a Farázan 1 4 8 9 0 9, 9 0 7 7 1 1 1. senki többet? Ma egész nap 2019 december 4-es szerda lesz, de soha többet nem lesz. 8 óra 43 perc, 18 másodperc. Még 310 másodpercük van arra, hogy ide ragasztanak, ha nem, akkor a mai műsor véget ért. 310. Többet nem mondanám már el a telefonszámot, nem hiszem, hogy értelme volna. Ha hívnak, reagálok, ha nem, elköszönök kerek 5 perc, perc múlva. Fihalau. Én egy olyan 5-6 éve hallgatom ezt a Kejfejancsi Műsort, de még egy, egy olyat nem hallottam soha, hogy hogy kezdődött az az egész Kejfejancsi műsor, és hogy hogyan történtek meg ezek a kapcsolatfelvételek, akár a polgármesterekkel, akár a különböző cégeknek a vezetőivel, vagy, vagy akik bent voltak, a vagy betelefonáltak és adtak önnek interjút. Hogy ez hogy zajlik, hogy az ön érdeklődési köre kapcsolati hálója az, ami meghatározást, vagy jönnek önhöz akár polgármesterek, akár más közéleti személyiségek is. Vála -vála -vála -vála -vála Válaszoljuk szét, mert sok mindent kérdez. Az első kérdése az volt, hogy hogyan kezdődött a kfj Az úgy kezdődött, hogy a magyar rádióból eljöttem. Annak nagyon egyszerű oka volt. Engem 1996-ban az RTL Klub több műsorra is kért. Én egy harmadikat választottam, amit nem óhajtottak megadni, és onnantól kezdve soha többet nem hívott egyetlen nagy kereskedelmi tévécsatorna sem, miközben a Magyar Rádióban a 90-es évek második felében az a közhangulat volt, hogy az volt a közhangulat, hogy akiket hív, a kereskedelmi tévé az számít, aki ott marad, az ilyen maradék elven ott, Ez engem nagyon rosszul érintett, betegelettem ennek a történetnek, amelyet egy tízes skálán magamnak okozhattam. Tehát senkit az íg a világán ezügyben nem kárhoztathattam saját magamat leszámítva egészen kistérűen viselkedtem hosszú hónapokon, éveken keresztül, beleértve, hogy az ennyi című műsorom, hála jó Istennek, az kiúzott engem a csávából, ez egy éjszakai műsor volt, és amikor Strapák Ferenc előállt azzal az ötlettel, hogy én menjek át a Budapest rádióba, akkor kapva kaptam az alkalmon, mert azt gondoltam, hogy akkor megvalósítom, bár az a rádió Semmilyen vonatkozásban nem volt összehasonlítható az RTL klubba, ha másért nem azért, mert nem televízió volt, kisrádió volt, de én elmentem és az éjszakai műsoromat egy reggeli műsorra cseréltem, amelynek, hogy mikor lett Kejfej Jancsi a címe fogalmam nincs talán már az első adásnál. Én abból adódóan, hogy vezetőbeosztású voltam korábban, norma rendszer volt a magyar rádióban, ami azt jelenti, ha teljesítette valaki a normáját, akkor kifizették, és én napi műsort csináltam, tehát relatíve gyorsan teljesítettem a normámat. Vezetőbeosztásban voltam korábban, Kalipszó rádióztam magyarul, nagyon sokat kerestem a magyar rádióban, 600 ezer forintot kerestem 2000-ben, ami akkor azért nem volt egy kis összeg, én ekkora összeget kértem a Budapest rádiótól, ami ezt megadta. Ezt kereken másfél évig bírták, utána nem tudtak kifizetni, és gyakorlatilag én 2002-ben a megyesi kormány megalakulásával párhuzamosan kezdtem kimenni a piacra úgy, hogy a fizetésemre szertegyek mert amiben korábban semmilyen tapasztalatom nem volt, hogy késve lassan kapom meg a fizetésemet, az 2002-től általánossá vált. Ez az első fele a kérdés a válasz. Várom a további kérdéseit. Igen, és gondolom rengeteg kapcsolata volt így, amit rá, mondod, Egyáltalán nem voltak kapcsolataim. A kapcsolataim úgy jöttek létre a munkámban, és valójában a munkámhoz való kapcsolódást egészen pontosan kifejezi, hogy ugye ez egy betelefonálós műsor. És a betelefonálások révén, aki visszaemlékszik rá, Horváth Péter például egy egészen kiváló példa, hogyha ő visszaemlékszik, mert ő az eleje óta követi, Kiderült, amikor ugye betelefonáltak emberek, és ők elmondták, hogy kicsodák. Ugye az emberek zömen nem mutatkozik be, de volt, aki bemutatkozott. Volt, aki megmondta e, azt is, hogy milyen rangban, vagy milyen státuszban van. És visszaemlékezhetnek a hallgatóim, hogy én ezekben a telefonokban rendszerint, kis stílően, nagy tílően megfelelő rész aláhúzandó. Azt mondtam, hogy a végén ne tegye le, és felírtam a telefonszámát. Különböző cégek, minisztériumok, különböző, tehát a, a, a, a piaci életnek reprezentációk, jelentek meg, akiket én azt követően, hogy anyagi gondjaim lettek, a, a, a már leírt módon, tehát ez teljesen világos, hogy milyen módon, letámadtam az ügyben, hogy támogassák a rádiót, mert az első esetben teljesen kizárt volt, hogy engem támogassanak, aztán felmerült ennek a lehetősége is, és ez pedig ugye azáltal jött elő, hogy azok a pénzek, amelyek a révemen befolytak a rádiókba, azokat megint csak maradék elven kaptam meg, mert a rádióknak fontosabb volt a rádiófenntartása, mint az én kifizetésem. Ezt meg lehetett érteni, de nekem is voltak önző szempontja, így aztán a 2000-es évek második felétől ezeket a szerződéseket én kötöttem meg, hogyha én támogatni akarom a rádiót, vagy én nekem van egy megegyezésem a rádióval, akkor én tudjak dönteni azokról a pénzekről, amelyeket én soha nem maradék elben, ö, ö, használtam föl. Ezt a partnereim pontosan tudják, hogy én milyen pontosan fizettem szemben velük, ö, és nem akarta magamat többet kitenni annak, hogy mások függvénye legyek akkor gyorsan kérdezek még kettőt. Eddig világos, nem? amit mondtam, és nem volt benne félrebeszélés. Nem, nem, nagyon jó, mert én nekem ezek szürke foltok vagy egy fekete foltok voltak. Tehát Mondok egy konkrét példát, betelefonált a vállalkozók és érdekvédelmi szövetségének egy embere, hogy ők miért el valahonnan egy kazánt, mert nem fizette ki őket a spár. Erre bár másodperceken belül felhívott engem Fejner Péter, a spár vezérigazgatója, azt ne tudja meg, hogy ez milyen hiúsági érzés volt, hogy kiderült, hogy engem a spár vezérigazgatója hallgat. Tehát azért az a fajta büszkeség, ö, ami nem mentes a sznobizmustól, de azért ennél több, sokkal több is minőségét tekintve, hogy engem kik hallgatnak, hogy engem döntéshozók nagy számban, akik egyébként nem, nem fedik fel magukat, de miért fednénk fel magukat, betelefonált, és azt mondta, hogy ő érintve van ebben a történetben, szeretné elmondani, hogy a spár szempontjából mi ennek, hogy ez a történet hogyan van, elkértem a telefonszámát, és aztán átmenet ideig a spár támogatott engem, addig, amíg Fejner Péter volt a vezérigazgató. Értem, akkor fölteszem a kérdésemre. Tehát akkor, ha önhöz betelefonál valaki, és mondjuk érdekében áll, hogy önnel folyamatosan egyfajta ilyen média felületet kapjon, és ez egy, nem egy akárki, nem tegyük fel egy polgármester, vagy valamilyen cégnek a felső vezetője, akkor ön, ön elkezd, elkezd ezeket a beszélgetéseket, és, és utána rá kerül a sor arra, hogy egy ilyen támogatási szerződés... Ö, megfogalmazódjon, az vagy Menj, Menjünk vissza a múltba. Azt el nem tudja kérdezni, hogy milyen nyomoronc helyzetbe kerültem akkor, amikor nem kaptam meg a fizetésemet, és az ember gyakorlatilag elkezdett könyörögni azért, ami járt neki, vagy különböző üzleti tárgyalások révén szerződések születtek. Először is tisztázzuk, ha volt mondjuk száz olyan ember, akiről beszéltem, szerződés nagyjából tízzel történt. Tehát kilencvenen vagy visszautasítottak, vagy szóba se került, vagy én nem kérdeztem meg, arról nem nem beszélve, hogy azért ez kicsit olyan volt, mint amilyen ön lehetett, vagy bárki férfi, aki normális e, tinédzser korszakában, hogy megpróbál 80 millió nővel lefeküdni, de abból kettő jön össze, mert a többiek visszautasítják, vagy észre se veszik. Tehát, azért ezek nem, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki felhívott engem, és abból üzlet lett, hanem abból az lett, hogy, hogy valamilyen módon először is nagyon utáltam az egészet. Tehát nem volt ez egy jó érzés. Tehát egyrészt kiszolgáltatottnak lenni nem jó, másrészt az embernek a saját maga üzletkötőjének lenni nem jó. Harmadrészt ugye le kellett győzni azokat a, az elemeket, amelyek ezekben az emberekben ott voltak, hiszen ők nem azért telefonáltak be, mert velem üzletet akartak kötni, hanem azért telefonáltak be, mert egyébként e, hallgattak engem. E, úgyhogy ez az arányait tekintve hihetetlen alacsony arányszámmal ment és sajnos nagyobb volt benne az állami részvétel, mint a spár, amely ugye önök termékmegjelentést hallanak, amely a piac része, ami az önkormányzatokat illeti, ott két teljesen ellentétes folyamat volt megfigyelhető. 2008 és 2010 között a szocialista vezetési önkormányzatok engem kerestek meg. Először humva hogy Verók István vagy Mester László, 7.-6. illetve hetedi, a 18. kerület. Ezek a szerződések ugye mind megszűntek akkor az önkormányzati választások után, és aztán Nagyjából 2013-ban, 14 ben nem emlékszem pontosan, de nagyjából 13 tájékán vettem fel a kapcsolatot Bácskai Jánossal, akiről kiderült, hogy engem hallgat. Ugye alapvető szempont volt mindig, hogy olyan emberekkel lehetett üzletet kötni, alapvetően akik engem hallgattak, mert a többiek nem tudtak rólam semmit. És aztán, mint a Bácskai Jánossal megállapodtam, akit én kerestem meg, jött, folytatódott a sor, a negyedik, a tizennegyedik, vagy a tizennyolcadik lettel. De őket minden kerestem meg. Kérdéseimet, hogy, hogy ezekről ez az Ács Dániel nevezetű újságíró tudott vagy Nem. tud vagy. Nem. Vagyos, ezek a semmit ezek ismerete nélkül semmit. Semmit. fogalmazza meg a kritikáit. Semmit, a... semmit de szeretném Egy... önnek megmondani, hogy Ás Dániel ebből a szempontból egyáltalán nem iri ki az élet és irodalom főszerkesztője Kovács Zoltán sajtómunkások 24 címmel, ugyanígy írt rólam, amikor az állami autópályakezelővel működtem együtt, mert egész egyszerűen, ugye abból adó az egész nem szól semmi másról, mint arról, hogy nincs közszolgálati magyar rádió és közszolgálati magyar televízió. És közszolgálati magyar televízió, akkor az ilyen fialák, mint én, azok nem tudnának megélni a piacon, mert azok a cégek, azok az önkormányzatok, amelyek vele leszerződnek alapvetően állami és önkormányzati cégekről van szó, azok mind el tudnák mondani a mondandójukat az, a, a közszolgálati Magyar Rádióban és televízióban, amely az ország teljes egészén fogható. Miután ez de nincs nagyobb, így. De nagyobb, nagyobb hallgatottsága vagy nézettsége lenne ennek a közszolgálati e, rádió tévének, hogyha valóban közszolgálati lenne, mint az Ön műsám. Nem nem, Hogyha hát országos, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem arról beszélünk, itt, arról beszélünk, hogy a közszolgálati Magyar Rádió és a Közszolgálati Magyar Televízió soha nem töltötte be a közszolgálati szerepét, amióta én élek, de volt, amikor nagyobb mértékben betöltötte, és valamikor kevésbé betöltötte. Amikor jobban betöltötte, akkor az ilyen fialák, mint én, hiába próbálkoztak olyan üzleteket kötni, mint amilyeneket ma a fiala meg tud kötni, mert egész egyszer ezeket a közszolgálati Magyar Rádió és televízió jó rosszul, de megoldotta azóta, amióta ezeket a feladatokat nem látja el. Azóta azok, akik egyébként meglátják a lehetőséget a fialában, de elsősorban a műsorában, azok leszerződnek vele, de abban a pillanatban, amikor olyan támadás éri őket, teljesen demagóg módon, tízes skálán, tízesre, hogy ilyen egyébként nem lenne szabad pénzt költeni ők, akkor annak függvényében, hogy éppen milyen a politikai széljárás, megrezdülnek vagy megreszkednek, és visszavonulnak vagy nem vonulnak vissza, hiszen egyébként tudják, hogy jogilag minden rendben van, morálisan is minden rendben van, de nincs kedvük magyarázkodni, hol az élet és irodalom, hol a 444.hu, hol bárki más számára, és ezért egyébként vagy nem kötnek szerződést, vagy a meglévő szerződést, ezeket nem olszabbítják meg olyan, hogy emiatt szerződést felbontottak volna, olyan soha az ége a világán nem következett be. Az pedig, hogy ezek az orgánumok a demagógiájukat mérveszik elő, nyilvánvalóan ennek vagy konkrét oka van, vagy valamilyen konkrét eset, a másik pedig egy teljesen szimpla dolog, az az irítség, amely, amióta ember van, van, volt és lesz. Ennyi. Köszönöm szépen, köszönöm. Most már jobban értem a működését a, az ön műsorának. Ács 10-es kállám. az életének is. De Mert az... azt szoktam mondani, hogy ez a műsor az élete. Jó, igen. Itt meg itt, itt kell állni. Látunk, egy, utolsó, egy, élet... egy utolsó pillanatra itt meg kell, hogy álljunk ugyanis. Tényleg arról van szó, nem tudom, hogy ön, ön, ön hány éves? 35. Visszaemlékszik még az első szerelmi csalódás Vagy a másodikra, vagy a harmadikra? De mindesetre hát, valóban az első. Ha gondolkoznék rajta, biztos, biztos. biztos. De arra ez. hogy az mennyire megrázta? Igen. Én a munkámhoz úgy viszonyultam, mint aki azt gondolta, hogy a munkájának az elvesztése az nem egzisztenciális gondokat jelent neki, hanem hogy megszűnik az élete. Ez az én személyiségszerkezetemmel van összefüggésben, hosszan mesélhetném, nem teszem, de ez volt a dolog lényege. Olyan mértékben ragaszkodtam a munkámhoz, amely teljesen természetellenes volt, olyan mértékben volt a prioritási sorban az első, a második, a harmadik és a negyedik helyen, és ez a fajta ragaszkodásom, valamit a félelmem attól, hogy elveszítem, ez okozta azt, hogy valójában mindent a munkámon keresztül gondoltam megvalósítani, és a félelmem attól, hogy elveszítem vezetett oda, hogy olyan gazdasági konstrukciókat kellett összekovácsolnom, amelyeknek lehet, hogy a felére nem lett volna szükségem, de attól való félelmemben, hogy kistírű és még kistírű rádió tulajdonosai ne szabaduljanak meg tőlem, és hogy általam szerezzék be azt a pénzt, amit vagy a saját zsebükből kellett volna betenni, vagy pedig nekik kellett volna beszerezniük, pótoltam attól való félelmemben, hogy úgy szérekedlök. És ez a jogász végzettség, ami önnek van, ez a média karrier előtti beszélték. <gül> előtti, vagy, vagy előtti az 75 ben végeztem, 76-ban jelentkeztem a jogi. 75-ben jelentkeztem a jogi egyetemre, felvette, katona voltam, 81-ben Kumlaudal végeztem, és 78 és 81 között pedig elvégeztem a Bölcsészettudományi Kar, filozófia esztétikus szakát még. Ezen kívül felvettek a filmművészeti egyetem helyett működő. Dramaturképző, képző, filmforgató író iskolába, de onnan kiroktak. Ilyen végzettségeim vannak. Ön semmi. mindig ilyen perfekcionalista volt. Vagy, vagy ilyen nem tudom, hogy mondjam. Hát, perfekcionalista El... nem voltam, de vágyam volt rá, egy tízes skálán tízesre. Ez igaz. Bár perfekcionalista lennék, de sajnos nem vagyok az. <gül> Apámtól örököltem. Igen, igen, ez egy ilyen örökölt dolog, hogy, a, hogy, hogy az ember ezt... De apám ezzel őket. együtt többre vitte, mint én. Meg foglalkozása is volt, ő orvos volt. Hát szép munka az öné is, csak hát nem, nem ugyanaz a társadalmi elismertsége. Hát nézzel, most, ha szétnézek, nem tudom, mi szépet találnék benne, leszámítva az önnel való beszélgetést. Hát szerint ez a lényeg, hogy vannak ilyen emberek, akik telefonálnak lehet beszélgetni. múlt héten egy Én vezető elmesen. politikusa az országnak úgy vert engem át a palánkon, hogyha azt elmesélném, biztos sokan kíváncsiak lennének rá, de most már képes vagyok hallgatni. Nem különösebben sok szépségét látom most annak, amit csinálok, de annak érdekében, hogy legyenek még szépségei, ezt egy áthidaló periódusként élem meg. És hogyha azt csinálná, ami szép ebben a műfajban, akkor azt hallgatnák az emberek, vajon? azért szubjektív az helyzetemről beszéltem, ami a mai interjút, illeti a Füriás Balázsral készült interjú, szerintem 12-1% nem volt az elmúlt időben beleért, vagy a 444.hu-n is éppen 6 óra 38-kor jelent meg vele egy interjú. én ezekkel nem vagyok tisztában, mert lemerült az akkumulátor, ki kellett cserén, és azt, hogy 8 óra 45 óta hallgatom a rádiót, vagy valami ilyesmi, szóval... De, de maga a műsornak a, az atmoszférája az mindig ide ragadtunk úgyhogy... Köszönöm. Tartsa meg jó szokásat. Jó, Viszont mutályos, önnek is. Kilenc lett. Elkezdem még egyszer. Ha újabb telefonban maradok. Mondja a telefonszámot? 06148909999 és 0636771161. Még 275. 0614 89099, és 0367 egy hat egy először. Igen. Jó, fiala úr. Uh, nagyon jó volt ez az előző uh, report, ha lehet ilyet mondani mindent megtudtunk önről, amit eddig nem lehetett, meg amit tudtunk is. Én egy kérdést szeretnék kérdezni, elég, ha igennel vagy nemmel válaszol, még van idő, biztos erre talán még ki fog térni. Következő, hogy van -e esély arra, hogy 2020-tól más csatornán tűnik fel a Kejfel nem az éteren, hanem más földi csatornán? Igen. Köszönöm. 06148909999 és 0636771161 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! A végére értem ide, nem tudom, hogy volt szó a kósa és pirkadat. Hát nézze, meg lett említve a Füriás Balázs interjúban is ott volt, de annak a jelentősége az 10-es skálán kerek egyes. Ciki volt, nézd, néz, néz. um, Először is a Brauer féle heti tévére valaki meg kéne, hogy adja a magyarázatot, hogy az micsoda. Jó, Tudia, a az, az mindenre van csak a fóságot. De azt értem, meg, hogy ez egy ilyen televízió már nagyon régóta. Most valamiért felfedezték, mint hogy felfedezték a Niedermüller esetén, se a 444.hu, se az index, senki, aki erről írt, azt nem kezdte el firtatni, hogy ez micsoda. Nekem meg nincs kedvem hozzá. Tényleg. Tehát azt gondolom, hogy... Én a Kormányinfon ismerkedtem meg Brajer Péterrel, aki egyszer be akart engem szervezni ebbe a tévében. Ne tudja meg, hogy milyen ütemben távolodtam tőle annak érdekében, hogy megszólítani se tudja. Aztán, hogy azon belül van benne egy ilyen beszélgetés, hát nézze a maga nemében én teljesen ráismertem a hazámra. van vannak olyan visszurok amit az ember néz akkor úgy érzi. De maga -e az ország is cikisokszor, tudja. Borzostó. Az. De Budapest TV-s az volt mégis a mégis felis megismertük benne saját magunkat. Mi voltunk azok? Azok Árpád, Árpádomis borzasztó egyébként hogy erről csak azért írt a a nem fotójanokat, amit a pocsán volt az előző Szólásra, és utána Ez, a irányított. Ez így van, de ha belegondol abba, hogy ebben a beszélgetésben semmi olyan nem hangzott el, azon kívül hogy egy teljesen értelmetlen beszélgetés volt minden vonatkozásában, de egyetlen egy olyan dolgot nem tud belőle mondani, ami egyébként tényanyagát tekintve úgy képződik le, mint egy lépcső, amire rá lehet állni. Ez a saját esendőségünk, Brauer Péter, Kósalajos és annak a tárgyi környezetnek a leírásában, ahol ez a két ember beszélgetett. Az a nagy kérdőjelben nem volt baj, hogy tegnap arról beszéltünk, hogyan lehet hogy ezeken átlépni. Ezen csak. Nem, nézem ezeket a, nem nézem ezeket a műsorokat, de hány ilyen van még? Vagy, vagy hány olyan fórum, vagy kocsma, vagy színház, vagy... Cínház, Nézze, vagy még egyszer mondom... Terem van, ahol, ha benyitok, akkor ezt látom. Egyetlen dolgot mondok, de ezzel túlterjeszkedem azon, mint amit az előbb mondtam. Érdemes lenne megismerkedni, de nem a PEC szintjén, és nem 444.hu szintjén, hogy valójában mi teszi lehetővé a heti tévé létezését, és azt miért emeli be kábelszolgáltató a műsorába. Én ezzel nem fogok foglalkozni, mert rangon aluli, azon kívül pedig úgy lenne bántó a részemről, amit én nem vállalok. De ha belegondol abba, hogy hajdan volt pályatársaimnak, és most nagyon szemetes módon fogok fogalmazni, de úgyhogy hogy magamat is beleértem, hogyan válik műsor temetőjévé, ahol még dolgozhatnak, és ahol pénzt kereshetnek, hogy mennyit nem tudom, és nem is érdekel. Miközben a, a, a környezet nem válik méltóbbá, a beszélgetések pedig különbek, mint amit Brauer Péter csinál, hiszen Brauer Péter nem ért ahhoz, amit csinál. Tehát a Péter valójában egy Anetka, aki gründolta ezt a tévét, de Anetka is azt hiszem többet értett a televíziózáson, mint a Brayer. független attól, hogy a Brauernak érdeme, hogy ezt meg tudta teremteni. De ott Rangos Katalin, Krizsó Szilvia, Szegvári Katalin, Bánó András tűnik föl, és hát akkor sír igazán a lelkem. Ahogy ezt a csetamás elénekelte, bereményi után szabadon, itt fekszünk egy pressóban holtan. Jó, hát nekik kell hogy uh, hol van az a kompromisszumos ahol még, még ennek a... A gázszámla, uram, a gázszámla. A gázszámla, ami természetesen nem különbe a bánónál, mint nálam. So, abban a mikrokörnyezetben, abban az 5 percben vagy tízben húzva, ami a műsorról szólt, azért azért nívót lehet tartani. Az, az viszont... Lehet, az de rájuk fónak... is rávetül annak az árnyéka, amit, amiről ön most kiinduló pontként beszélt. Hányszor tartottam... Jó, csak ha, ha a... ezzel szembeállítom a kelyfejlancsit, a... a, a, a vagy kocogó cd-lejátszóval, az egyben a mikrofonnal, a telefonnal, ami vagy működik, vagy nem, a nyikorgó székel a három csavarral, működik, mert ugye van tartalom, van mondani való. Ez már egy olyan valami, nem szeretnék azért megnyilvánulni, nem akarok olyasmit mondani, ami... Tehát, hogy nem... Most mondhat, mondhatnám azt, hogy nem jó megöregedni, de maga a heti tévé nem önmagában a megöregedésről szól. A heti tévé egy méltatlan elfekvő. Az, hogy oda miért mennek politikusok, annak Brayer Péter az oka, de hogy Breyer Péter mit tud a sokkal kevésbé tudom, mint hogy Brauer Péter mit nem tud. Mert arról mindent tudok. Brajer Péter semmit nem tud. Legalábbis ami a médiát illeti. De hogy milyen politikai és egyéb kapcsolatai vannak, az egyébben is van a hangsúly, ami által egyébként ezt a műsort látogatják, arra megmondom őszintén, magánbeszélgetésekben már szenteltem figyelmet, és némely módon visszaigazolták azt, amit gondolok, de erről műsorban nem akarnék beszélni, mert méltatlannak találom. Rendben, úgyhogy én ezekről viszont nem tudok. Akkor én se tudok biztosat. Akkor, akkor, a, akkor azért felmerül az a kérdés, hogy van a szóltak le, hogy most akkor ebben a zsidósághoz valamilyen szinte, vagy legalább a Praer köthető vállalt zsidókért. Műsorával kötelező elmenni az ilyen kijelentése után, és ott valahogy valahogy értesse meg, hogy mit akart mondani. De belegondolom, Niden Müller is ugyanígy volt, volt ott. Nidermüller Müller márciusban mondta azt ugye, hogy ő nem akar polgármester lenni. Igen. Tehát maga, maga egyáltalán ez a térelvízió azért egy fantasztikus valami, mert oda bemennek emberek, és úgy nyilvánulnak meg éppen abból adódóan, mert nem érzik a súlyát annak, hogy televízióban vannak. <laughs> ami által a dolog me megemelődik. Te tehát én megpróbálok rádióként üzemelni ennek az összes előnyével, hátrányával. A Breyer-féle tévé az nem egy televízió, és ezáltal egyszerre everi meg az interjúkat, és süjeszti el, és a pillanat, a hit of the moment, a pillanat heve mutatja azt meg, vagy teszi azzá ezeket a beszélgetéseket, amelyek által média történeti jelentőségűvé válnak. Tehát a tévét totális alkalmatlansága néha maga az alkalmasság. Néha maga az alkalom, hogy emberek úgy nyilvánuljanak meg, ahogy egyébként nem teszik, mert egyébként nincsenek is tisztában annak a jelentőségével, hogy hol vannak. Ezt a periféria tudja biztosítani, ebből a szempontból az én helyzetem és a heti tévé között nincs nagy különbség, a hozzávaló viszonyulás alapvetően más. Most egy el... Belenéztem az adásba, majd utána visszanéztem hosszabban, és a... elkapcsoltam a mesét a kislányom elől, és ugye hogy apa, ez mi? Ez egy teljesen jogos kérdés, én oh, tegnap fedeztem oh, oh, oh. fel a Kandaló tévét is, az, az is hosszú ideig eltűnt. Én rendszeresen nézem a heti tévét, mert egyfolytában... Meg kíváncsi vagyok arra, hogy ott mi történik. Ugyanúgy, mint hogy a Budapest tv is annak idején néztem. Én nagyon sokszor nézem a heti tévét. Nem nézem nagyon hosszan, mert megtelek vele, de az, amilyen politikai felhozatal például abban a televízióban van, elsősorban, bár nem igaz, mert minden az ellenzéket illetően is, az egészen elképesztő. Higgy el, hogy anélkül hogy többet mondanék a kelletténél, a Brauer valamit tud, és annak nincs köze a szakmához, ami által ezek az emberek oda bemennek. Hát, majd, majd, majd, majd megtanulom ezt feldolgozni, vagy, vagy nem nézem, tehát nézem. Vagy a kettő egyszer. Jó, köszönöm. Nincs mit. Nincs mit. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én tudok segíteni nekünk, azt ugye nem tudja hova tenni ebben a jelzében. Hát ő a, a Benály Brit nevű e, zsidó szabadkönyves páholynak a Magyarországi főnagymestere. Ez nem titok. Ez rendben van, de ebben tisztában vagyok tökéletesen, de mindaz, ami ebből fakad, azzal már öntisztában ön van, hogy egyébként ebbéli minőségében e, hogyan hat a politikai szereplőkre úgy, hogy őt e, meglátogassuk. Hát hogy ne lennék tisztában Hát először is a Fidesznek a főtanácsadója. Ez az egyik fő tanácsadója. Ebben ne legyen egészen biztos. De az egy, ez hát egyik, nem titok. Hát ez nem titok. A másik, hogy a Benájbrit egy olyan szervezet, egy olyan zsidó szabaszkörmest ami az ensz úgy rendelkezik szavazati joga, mintha ország lenne. Ez sem titok, utána nézhetünk. Többet a a Benájbritnek az egyik leányvállalat a brit média Kft amit ön tudja, hogy a Britán mm. nem nagy által jelenti, mm. hanem a körülmetélkedés, és a brit média tulajdonában 168 mm. óra, és a túlbrádió egy része. Mm. És, és szokták mondani, azt mondta, hogy gründolt magának egy tévét. Ahogy szokták mondani, hogy az hogy a zsidóknak nagyon nagy az érdekérvényesítő képessége. Igen, de... Uh, Igen, de... Big... Épül most egy zsidó, uh, hogy mondja, sport sportközpont zuglóban. Ezt ugye képzelni, hogy egy fél százalékos vallási kisebbségnek külön sportközpontot építenek, amikor minden arról szól, hogy kórházat kell építeni, és nem stadion. És ilyenkor a liberálisok ugye hallgatnak? Én egyáltalán nem hallgatok, elégre liberális vagyok, én zsidó, tehát. De tudom én csak mondom, hogy zsidó én ehhez nem tudok hozzászólni, azt tudom, Miért hogy... nem tud hozzászólni. Mert fogalmam nem volt, hogy ilyen épül, azért. De most, de most már tudja. Hát Nézd, abból a adódóan, hogy ön ne haragudjon a brit médiáról, többet tudok, mint erről, és én nem tartozom azok közé, akiknek, hogyha fél perccel korábban valamit mondanak, akkor mindjárt véleményük is van róla. Hát értem, de hát... De ne értse, ne értse, mert ön elvárja tőlem értem? azt, hogy reagáljak értem? valamire... Értettem. Értettem. Én Akkor egy gondolkodó gondol. lény vagyok szemben azzal, amit ön feltételez a sajtóról. Nem, nem, nem. nem. Akkor meg ne haragudjon, ne hozzon engem abba a helyzetbe, hogy azonosít a többiekkel, akik egyébként pillanatok alatt képesek valamiről véleményt formálni, miközben korábban nem is ismerték. Magyarul, hát, visszatér... arra, hogy... Igen, Magyarul visszatérve arra, amit ön Brayer, Péterről mond, és amit én is többé-kevésbé tudtam, abból még nem következik, hogy neki egy ilyen tévéje lehetne, vagy ha ilyen tévéje lehet, abban ő műsorvezető lehet. Ez szakmailag nonszensz. A lészetihalóan azt szokták mondani, hogy tévéje van, vagy rádiója, az olyan, mintha férnyomtatásra kapnánk egyébként. Ez egy hatalmas bevételi forrás a nyilvánosság, a tévé. És amit végig úgy ahogy fájlalja, hogy bizonyos a, a riporterek megjelennek ebbe a műsorban, hát ők a pályájuk vége felé járó riporterek, és mindannyian a zsidók. Értelem szervű, hogy egy zsidó tévében jelennek meg. Igen nem azt foglalkoztat, hogy zsidótéből bejelennek meg, engem a méltatlanság zavar. Két különböző malomban örlünk. Bár inkább bevezni szoktam malomban. Beleértve, hogy a telefonja az ilyen határvonalon volt egyfolytában az antiszemitizmussal, de nagyra értékeltem, hogy a leshelyzetem megmaradt. Tehát nagyon nem futat lesre halkal szeretnék szólni. Nagyon furcsa képződ, minél a heti televízió. Heti TV. Ahhoz, hogy 921 21 re végezzek el kell -e úgy indítsam. Hát én teljesen meg vagyok döbbenve, még Mi? soha életemben nem láttam ezt a heti tévét, még soha nem kapcsoltam oda, de hogy ilyen nevek ott, ott szerepelnek, és nem a megfelelő csatornákon, az országos csatornákon ez volt az egyik rossz, ez, ez nagyon rossz hír volt. A másik pedig az, hogy jó viszont hallottam, hogy lesz valódi földi csatornai. Jó, műsorai. azért nagyon-nagyon még ennél is szarabul fog szólni. De jégtábla, amire rá lehet állni. Jó reggelt. Öreget, ezt a helyeti tévét, ezt hol lehet nézni? Hát Ez nézze, fogalmam nincs nekem van e, izé, ott a 87-es csatornában. Hát, mert nekem a jó 8. és azt mondták, hogy nem ismerik ezt a tévét, mint szolgáltató. Nagy vesztességet a... nem kell, hogy elkönyveljem. <gül> eljön. Rendben van, csak oké. Okay. Köszönöm. Minden jót. Figyelek, ha valamire szükség esetén fél tíz is maradhatok, fél tízig is maradhatok. Jó reggat! Szeretnék egy kérdés feltenni neked, hogy ma 8 óra 14-kor az origó megjelent egy gustustalan cik, betámadják Márc gábor a ser is és Lottár -tétet. Az intelligencia kérdése szerinted, hogy ilyenkor ez a három ember összeálljon, és elküldje az édesanyjába az origót valamilyen összorba. Ezt nem lehetne megtenni, szerinted? Nem tudom. Ha be is támadták, nem újdonság. Jó reggelt! reggelt kívánok! A, a civil internetes működését az ki fogja finanszírozni? Halva, lilag lillagőzőm nincs, mint ahogy arról sincsen tudomásom, hogy egyébként a költségvetését kifinanszírozza, azt tudom, hogy én milyen mértékben járulok hozzá. De mennyiben Aha. érdekes ez? Engem érdekelt volna, hogy... Hát engem érdekelt volna, hogy, hogy, hogy ebbe valaki, tehát van egy tulajdonos, aki... Hogy ez egy mondom, nem, hogy emelet, Ez egy alapítvány, és akkor... De akkor alapvetően ez, ebbe pénzt kell rakni, tehát ez nem egy ön fenntartó dolog. Hát nincs neki olyan ö, tevékenysége, amivel pénzt keres. Uh -huh. Jó, hát akkor valaki úgy döntött, hogy csinálja a hobbiból, és akkor ő erre pénzt áldoz. De könyörgöm, most is ugyanez a helyzet engem leszámítva. Jó, azt hát hát nem szó? tudtam, hogy most mi a helyzet. Aha. Jó, de ez nem, Valamilyen ismeretlen nem érdekelte. Hát, de érdekel, de akkor is most kérdeztem meg, hogy most, hogy változott a helyzet. De akkor is érdekel, csak nem kérdeztem. De minek kell ehhez változni a helyzetnek? Mennyiben más hát, úgy, akkor... mint így? Mennyiben nem, nem más, csak most, most került elő a lévő finanszírozási helyzetés és akkor most. Láttam, Minek a finanszírozási, ég, a finanszírozási hely, Az én finanszírozási helyzetem került elő, nem a rádióé. Pár, pár. pár napja volt egy riport a nem tudom, valakivel, aki az internetes. Igen, a görög igen. Igen, na és akkor abban, abban volt szó a. A, a jövő, az internetes felület jövőbeni finanszírozásáról, és akkor onnan jutott ez eszembe. Ja, de nem semmiben nem más, mint neki. a jelenlegi helyzet. De ezt nem tudtam. De még, miért kéne, hogy más legyen egy rádió működésének fenntartása attól függően, hogy ö, felszíni sugárzáson van, vagy interneten? Ez mennyiben... ez, de ez lehet, hogy felszínivel tudja magát önfinanszírozni, és mondjuk interneten már nem. Ez a rádió mindig ugyanúgy, euh, tudom, tartotta fön magát, különböző pályázatokra révén ennek nem volt kereskedelmi bevétele, nem foglalkozott büfékkel és egyebekkel, ahonnan uh -huh. pénzelet lett volna. Tudom, mindig szegény volt, mint a Aha. Jó, köszönöm. Ezt nem tudtam, hogy ezt hogy ez, ez lehet-e -e, lehet rentábilisan csinálni, akár ilyen, akár olyan felületen. Hát rentábilisan mindenféleképpen, mert ha adóságot halmozna fel, akkor azt valakinek egy szemekéne adnia. Igen, így van. Hát akkor pénzt kell tenni bele. Mi az, amiben nem kell pénzt tenni, hogy működjön? Hát valamibe pénzt teszek az elején, és utána már nem kell pénzt tennem bele, nem kell finanszírozom folyamatosan, hanem kiveszek belőle. Ez pedig akkor egy olyan, amiben valószínűleg... Mondjon a médiában egy olyan képződményt, amire áll az, amit ön mond. Ne haragudjon, de hülyeségeket beszél. 06148909999, és 0636771161 Csak nézem, hogy pontosan fél tízig, mikor kéne ezt elindítani... 519, még mindig van idő... Nagyjából határesetnél vagyunk, 310 másodperc van még hátra a mai műsorból állok rendelkezésükre. Jó reggelt, a 9. kerülettel lett megállapodás, vagy szerződés, vagy. Nem. Ő... nem. Tehát azt mondták, hogy nem kell. Nem, nem született válasz időben. Nem született válasz. Mert vagy... ugye ott volt, hogy éjfélig válaszoljanak, vagy valami ilyesmi volt a hétfőn a műsorban. Valószínűleg ettől függetlenül ugyanez a helyzet alakult volna ki. Nem, szüle... nem, nem lesz együttműködés, és Baranyi Krisztinával önök 2020-ban akkor találkoznak, hogyha ő betelefonál. Én nem hívom fel. Értem. Sajnálom. Köszönöm. Én nem sajnálom. Illetve kert sajnáltam egészen addig, amíg a határidő le nem járt. Utána nem sajnáltam. Jó reggelt. Jó reggelt. Érdeklődni szeretnék, hogy mikor lesz publikus, illetve hogy még mielőtt kéne mert publikus lesz a sova, Jövő héten. Köszönöm szépen. Szívesem. Jó reggelt! Jó reggelt, Nem akarok fogadat, nem foglalkozni, mert lehet, hogy okos vagyok, vagy hallgatok, de hát azért létezik nyereséges kereskedelem, mi áll Istennek. Én ezt értem, hogy aztán... mindig beraknak is, az a, az a reklámok formájában van. Tehát olyan nincs, hogy az ember egyszer berak is, aztán csak kivesz, Tehát a, ahhoz az üzemszerű működésében az a tevékenység, amire egy kereskedelmi rádióval ezt nem. Ezt igen, nem... igen, de azért az normális üzem szerint az úgy néz ki, hogy idő után már több bel, mint amennyit amennyit beforgattak, és akkor a, be, a befolyó összebből forgatnak vissza, és nem mindig nem raknak be pluszva. Hát, hogy Magyarországon hát, hány ilyen média van, valószínűleg egy kezelmét Szerintem azért van az egyik nagyobb kereskelmű tévét, szerintem azért működik így, de... Hát az lehetséges, de ahhoz képest, hogy mennyi van Magyarországon média, szerintem, hogyha van ezer, akkor, tehát ott, ott, ott, ott volt, hátán folt van. Hát, Végül is mindegyik, nem abból, tehát ugye, mindegyik hogy mondjam, nem abból tartja föl magát, hogy vasárnap zárva van, de az állami hirdetéseknek a jelenléte, vagy bármilyen más hasonló konstrukció az, ami megmenti a szó klasszikus értelmében piaci alapon kevés rádió, tévén. Sajnos ebben tökéletesen igazad van, mint ahogy igaz, ez más, más egyébként más országokban tereskedem is. Ingen, sajnos. Jó reggöt. Ha ho jó napot kívánok! Péter Andra vagyok, és én az Euró Kft. től telefonálnék. Cserháti Ákos urat keresném. Nem tudom adni, mert ez egy műsortelefonszám. Majd szólok, uh. meg, hogy kereste. Köszönöm szépen! Jó, köszönöm! Viszont Igen Igenis! Abba belegondolnak, hogy hogyan tette lehetővé pártunk és kormányunk a népszava működését, majd megjegyzést tesz az fenntartóra, akivel ő kötött megállapodást, ennél álságosabbat elképzelni se tudok, és hát ez a hazai legnagyobb napilapnak a működését mutatja kétségbejtő. Bárki más, van még itt? Aki kérdezni, hozzá szólni, jó hajtana. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk. dörö. fialajanos kokac, gmail.com Még hívhatnak? Még mindig? És még mindig? És amíg erre a molokat szintén. Jó napot! Türelem, még adásban vagyok. Igen, megyünk, adásban rámúk. Nem mondtál még semmi olyasmit, ami vállalhatatlan lett volna. Gondoltam, hogy téged megkérdezlek a Brajerről, de gondoltam, hogy ez mégsem maradék jó lett. így aztán nem kérdeztelek meg. Ádám, te jössz! Haó!